želám všetkým priateľom slobodného vysielača. Počúvate slobodný vysielač a je to posledná relácia v tomto roku s Erikou o živote. Veľmi, veľmi som sa na to tešila, že až v takomto gátume som sa dostala k koncu roka, takže vlastne už máte Pianoce za sebou, už viete, že ste boli dobrí a dostali darčeky a Nikuláš už vám dal uhlie alebo nadelil veľa radosti. No a momentálne už len očakávame veľa zábavy a dúfam, že zdravie, keďže budeme občas odpáľovať domáce ohňastroje. Takže všetkým vám želám, aby ste pod posledné dny tohoto roka užívali v totálnej pohode v takom zdravom očakávaní nového roka. Je si chcelo, že veľa, veľa možností pozrieť si na internete, čo všetko nás čaká od astrologov, numerológov a rôznych logov. Uh, niektorí hovoria, že bude horšie, iní hovoria, že bude úplne dobre. Ale všetci sa zhodujú v jednom, že tá deviatka, ktorú predznamenáva tento rok, keď si zráta čísielka, tak znamená deviatko a tá deviatka by mala pomáhať alebo zabádať alebo priam prikazovať a venovať sa vlastne duchovnému vývoju. Niečo ako rozvoj osobnosti, mali by sme sa zamyslieť, či už dnes, zajtra, pozajtra a prvého alebo piatého, ale rozhodne by sme sa mali zamyslieť na tým, že na koľko sa poznáme, Nakoľko poznáme svoje telo, nakoľko poznáme svoje reakcie, nakoľko poznáme svoju povahu, či je skôr smutná, nervózna, veselá. A na týmto všetkým by bolo veľmi dobre sa zamyslieť už len preto, že nemali by sme si želať, že aby si bol v tomto roku bohatší, alebo nech sa ti vňatej darí. Želáme to aj tým, sa darí až na závidenia ho ale mali by sme si zaželať, že kedy si bol v tomto roku lečným človekom. Dnes sa mi stala taká zaujímavá vec. Boli sme v potravinách s kamarátkou na prichádzke a bola tam taká staršia dáma, ktorá našla vo vitrínke taký pekáč na nejaké silikonové, na nejaké mafíny. No a celá šťastná bolo tam napísané, že ju to vidie pri eurá, tak bola úplne šťastná z toho. No len pri pokladniu sklamala pani pokladnička a povedala, že no len to máte, keď zbierate také náletvočky a keď ich budete mať 10, tak potom budete mať ten pekáč. No tak pani Zúfala išla von a ja som išla za pani pokladničkova a hovorím, prosím vás, ja som si nezobrala, kamarátka si nezobrala tam predtým, tu bol, tiež si nezobral tie nálepky. Nevedeli by ste to, že jasne, jasne, však keby bola poprosila, tak sme pani poslali naspäť, odchádzala s tým pekáčikom na masíne, Vysmia tá celá šťastná, nie preto, že dostala ten pekáčik, ale preto, že vlastne niekto, úplne ľudský, bez akýchkoľvek rečí niekto neznámy, ich urobil radosť. Takže to bolo neuveriteľne krásne a ja dúfam, že teraz vám urobi obrovskú radosť môj zácny host Jarko Moravčík, režisér, choreograf, tanečník a šakez peáre básnik, tak vítaješ šakez -e vo vysielaní Nie, ďakujem veľmi pekne, všetkých pekne pozdravujem a prájem krásny večer. Erika, tak krásne si hovorila, mňa to dojíma, takéto veci a takéto príbehy, takže Ja česká toto dojíma, akákoľvek takáto malická, ja vždy mám slzy vočie. Áno, áno, aj ja to merám tými, tými služičkami v očiach a, a to hovorí o tom srdiečku. Musíme byť dobrí. A mne sa stalo niečo podobné, ako akože e, tiež taká ženička tam stala, rátala si tam tie, tie centíky, niečo jej tam chýbalo a stala si kúpiť nejaké testoviny a kúsok meska a tak e, som sa zahral trošku na nežička a som jej potom mm. priniesol to, to mesko aj, aj nejaké tie kolienka z tých potravín a, a skoro div, divný sa ne, neklakla pred, predo mňa, až, až som sa hámbil za to, ale, ale bol som dojatý, že som spravil radosť a že možno, že som nasytil jej deti a že, že mohli mať pekné Vianoce. To sa, nebudeme len cez Vianoce robiť, že nám sa to zachova všetkým, aj pani pokladnička, aj tebe, aj ostatným, ktorí urobili radosť, tak ako Majme to ako celoročnú, takú nejakú záväzok je zlé, lebo to si zaviazaný, proste, nemáš voľné ruky. Ale majme to ne, ako tak. slobodné rozhodnutie, že všade, kde môžeme a neurobi nám to nejako újmu, tak sa snažíme tento rok nejakým spôsobom pomôcť. To je, ja sú, ja no, som, keď, si keď si spomenula toho Sákej toho e ja mu no. dajme, že sa som, ja som teda... <laughs> radi, ale vysvetlím, že ako to vzniklo. Ale, ale, akože... ale vysvetlí, ako si stal, také, také s peárom. Áno, ja som ja som vlastne na, na voľné nohe m, pracoval ako choreograf, režisér a bol som teda dosť rozbehaným človek, veľmi, veľmi. Ja som robil až 13 premiér do roka a behal som ráno, som bol v Prahe, večer som bol v Ostrave, ráno som bol v Košiciach a po tom mm -hmm. som bol v Pánskej večer som ešte bol v Bratislave a robil som niekedy v dvoch až troch divadlách naraz. A v podstate ako motorová myš a e, robil som práve sme robili operu Ajdu v Národnom divadle, mali sme generálkový týždeň začali sme generálkový týždeň keď nás poslali akože na dva dní domov e, kvôli tej pandémie začala tá pandémia a tak ďalej samozrejme, že ja som ešte rýchlo utekal k našim susedom čočie, lebo tam som ešte e, mal rozrobené no, muzika ne? šakali léta no tam nás po dvoch dňoch tiež poslali a zrazu moja nepokojná motorová myš sadla a nevedela čo so sebou, tak som začal písať také tie básne a, a, a akože aj inšpirovaný tou, tou ohlupnutou dobou, aj. <laughs> ako to bolo, tak som dal takú prvú báseň, ktorá, ktorá bola trošku taká aj taká satíra. Na to, čo sa a to tam lekaš tú prvú báseň. Ježiš, to bolo niečo ako, že Igor COVID-Pakovit, čo na Pavlínku prepsal byt. To bolo takéto. aj iné majetky. A teraz vriezka po všetkých. A tak ďalej to išlo, akože zavrela akože aj tú kultúru a tak ďalej. Ja som to dal na tie sociálne siete, len tak pre svojich priateľov, a to zrazu malo 350 tisíc pozretí behom 12 hodín. Ja som sa tomu úplne zľakol a potom som začal také básničky, čili aké tak si dávať, ale hovorím tak bez nejakej autocenzúry, tak ako ma napadlo, tak som písal a tak som sa hovoril. A keď sme hovorili aj o tom, o tom, aby sme boli dobrí, aby sme tú lásku mali v sebe a tak ďalej, tak ja som pre priateľov aj tento tieto Vianoce napísal takéto prianie, tak ako môžem povedať, tak ja ho poviem. No, Jaroslav z H -E, prianie. Pravme si svet, kde vládne zákon lásky. Svet, v ktorom chýba zlo a nenávisť, Spravme si svet, kde nie je a masky, nechajme do šťastný úsmev prísť. Na váhe, ktorá zlo a dobro váži, preklopme spolu misky váh, na stranu dobra, ktorá lásku stráži, nám nenávisne v neprekročí prach. Len čisté srdce to vždy najviac váži, láska je zázrak taký na svete, čo delením sa násobí a množí, čím viac jej dáte, tým viac. Verieť. No, tak. krásne. <laughs> som bola na tak by som tu plieskala, plieskala a veľmi by som sa tešila. Ako, to, ako ti to chodí, prosím ťa? Lebo ja ťa poznám dočí, nehrám sa na to, že sme sa teraz videli prvýkrát a prosím, keď ťa človek požiada o vlastníčku, tak si za 10 minút proste vysypeš. Tak nepovede, <laughs> ak, akým spôsobom, lebo teda ja som sa živila Písaním veľa rokov a, a, a ako, tak to by mi to nešlo no vieš čo akože je, ne, neviem ako to na mňa padá ale, ale zraz to len tak padne ale možno 80% tých som spravil samozrejme, že v aute, keď človek ide a tá sa nudí, tak hlava mu šrotí ale, ale 80% tých, ja som si teraz spravil taký aj, aj momentálne akože taký, taký, takú chatu na, na Liptove taký mm. vrubtek a trávim tu svoj voľný čas na mare, tam na tu nejaké ryby, chodím lyžovať a tu sú tie akvaparky a ja v tom akvaparku namočený v tej teplej vode. Takže vždy aspoň na hodinku sa dám na do tých termálov namočiť. A teraz som na liptove. A prosím? Teraz som na liptove. teraz som na liptove. Práve som prišiel pred chvíľočkou z tej, toho termálu a z tých sound a tam, keď sa namočím v tej teplej vode, keď sa kolom bublinkuje a všeli čo, tak tá hlava mi a ja nemám ani, že akože nemám ani nejaký zámer, ani tému, ani nič. Tento raz na mňa padne, šľahne niečo, a už idem a už, už ja neviem, by som bol prezidentov z už... umelci, To je úžasné, fantastické, <coughs> to, to už tak požehnanie. Nejaké, ja si to nejako ukladám v tej hladičke, potom prídem vonku a tak si to nejako matočím a dám kamarátom, alebo pošiem, takže, no a niektoré, niektoré sa stáli proste také, že Niektoré som ani nedával, ale prenikli, prenikli a ľudia ma začali spoznávať skôr ako, ako také z -e, ako ako choreografa, alebo Po tých je... obrovských rokoch a úspechoch svetových, to niektorá koznal choreografu. Pre dvoma meseci sme asi tak tam mala ja mal aj neviem, koľko, 7 miliónov, alebo koľko videní to išlo Prosím z toho Čechy. Prosím sa, povedz rýchle, povedz násničku, ak si pamätá. Nemôžem, to bola až taká spolstúška, bola trošku, ale... No, ale však ide tam... Silvestr, tak už sa musíme naladiť. Je Ježiš, ale to tým boli tým aj také... Je ja Ježiš, je. to bola strašná, akože ja som to... Ja som to, ako poviem takto, že... My máme takú, takú skupinu, od sátu, kde si píšeme kamaráti, čo boli bývalí tanečníci, takí 8 kamaráti, Uh, dvaja tancovali v Národnom divadle, v Osluku a tak ďalej. A máme, máme názov tej skupiny, že budú taký podkac A ja som im poslal básničku. No a jeden, Máte tam to, aj tú to je, je to ako recesia, samozrejme, každý má rodiny a všetko. Ale, a ja som poslal takú, akože jednu básničku, a hovorím, že bola taká, že koľka vždy rúbila sliepočka, ale doba beží, progres nepočká dnes je takáto doba šibnutá a vláska šibnutá. Kohúť dneska ľúdi kohúta. Bolo tak ako... Miezdočko si postavili lastovičky. poria pár, no obe majú... Áno. Pi... Tuliak sebe operené períčka, telíčka, no i hniezde. Tí hlásky nie sú v miezde, vajíčka. Tak to bolo no. No, tak Neprivedú to... nový život, jasná vec. Aj kohúti s kohútom sú bez vajec. Ani dve zaľúbení bíci. Neprivedú na svet tela tríci. Uj, joj, joj, joj, joj. Akože je to také, akože... To také, je ako, to že progresívna, no... ale pravdivá. Nie A že, že neni koniec, to... ten bol taký, Aj, ako tak keby... To... No, bol taký, akože... Že... Uh, že Odjak živa sú... Života nosiče, praktiky, keď ide áno. do pí. Ak bude kok, ľúbiť len znamená to jedno, koniec, nie život. To bola taká, ak, tebi, to som len, to som len pustil. akože Je tam pravda, nikomu som nenadával, nikomu som ono len niektoré veci, ktoré... Ukázal, to ja si že o čo ide, že celá a, táto LGBT... Ale áno, áno, ešte malo, malo presne, to ten potek presne, akože malo to ten potek... Je postre... to o tom, veď, že konieť je života, že jednoducho... Je to, ja, mám, ja mám, akože medzi... Veď, um, robím v tej branži veľa to aj na tej druhej strane, ktorí sú veľa aj presne, super ľudia, veľa, veľa super ľudia a všetko, len akože hovorím, že ja tieto tieto niektorí sa vysmívam, že čo už pre Boha akože ideme v 77, neviem, akých riešiť, nehovorím, že pohlavie alebo identít, alebo niečo a tak ďalej, no ja som na toto dosť, teda taký, ako keby nervózny, ale akože, no, čo ja hovorím, že ja sa stretám s tými ľuďmi, niektorí to, sami sa za to hampia alebo niečo, ale, ale ja som, ja som takéto básničky aj im sa to páči, ja som robil ešte, kedy si som spravil takú, že, že LGBTI sa volá tá básni, že Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Pedela som na buku, požiadal ma o ruku. Ušla som z toho do kolien, ja som totiž kukulien. A buk, ďaheli ševeli, zostaň v mojej posteli. Čo mi na mňa, zás daj. Ja som vtát a ty sigaj a ty Počúvame, že si nie je po desiaty. Ježiš, Maria, ja som sa pustila do politíky. Ja som kríti, sa do takých... prežijú. Maria len nechcela povedať, že ty si podstate vážny človek a tieto veci sú o tom, že sa zamýšľalš nad životom, lebo skutočne mnohí začnú sa hádať, že či pochody, či sú dobré a či sloboda a všetko možné, Áno. ale málo kto sa zamyslí a to je presne v tom, o čo chcem orodovať v tejto relácii, že poďme do hĺbky, najmä sa tým povrchom zlákať, pretože to je naozaj ideológia konca života. Jednoducho nebudú sa rodiť deti a to je koniec života. Takže v podstate ľudia troštička by sa vždy mali pozrieť tak, ako sa ty v tých básničkách chytných ale múdrych pozerať vždy. Kúsočot viac za to. A dnes som počúvala Jaradušeka a hovoril tam v aramejštine hovoril oče náš. A vlastne ten preklad náš ako nie je tým prekladom, ktorý skutočne ako tý človek ja ktorý by mal byť. No a tam práve povedal tú krásnu vetu, že jednoducho tam je napísané, že pustíme to, čo my hovoríme, že odpustnám naše dyni, ako aj my odpúštame našim vinnikom. Tam je napísané, že odpustíme odtrhni naše lana nenávisti a našich chýb, ktoré nás držia vzájomne a ničia. Čiže ako úplne iný význam to má. Aha. Lebo fakt treba si uvedomiť, že skutočne, keď niekoho nenávidíme, keď je nám odporný, a keď mu nevieme odpustiť a kričíme toto, ti nikdy neodpustím, tak rovnako ubližujeme sebe, pretože sme stále spútaní tým lanom, tým človekom. Až keď si povieme, že tak stalo sa, je to tak, ináč to nebude. Asi každý z nás má niečo prežiť a poučiť sa, tak nebudem tu napríčať, že nikomu neodpustím, lebo tým pádom som naviazaný na toho človeka a je to naozaj dosť zle. Takže to som sa ďakala, či, či máš nejaké, nejaké príbehy o odpušťaní, lebo strašne veľa sa hovorí o odpušťaní, ale v podstate to nevieme, by sme neboli plní nenavisti. Ako, ja odpustím všetko, ale nikdy nezabudnem, tak čo je to za odpúštenie. Aj, hej, spokojím, u nás... To, no, o čo, no, u nás sa Branty hovorí tak, že človek je všetko odpustí, len úspech, <laughs> no to to, si sa veľakrát, to, s, tým, s, tým, s tým som sa veľakrát stretol, to je tak, ale, ale uh, možno, že to je vždy, samozrejme, aj v tom toho človeka a, a vlastne v povahe toho človeka, ako sa dokáže s tým vysporiadať, lebo určite sa stalo veľa netávostí každému, a, a každý cíti nejakú tú, až poviem, že pente tu, alebo, alebo proste nezabudnem ti to nikdy a neodpustím. A ja som si to veľakrát povedala, povedal, a to sú tie prvé, sú tie prvé také návaly hneď po udalosti nejakej, ktorá sa stane a potom si poviem preboha, ve, to je ako že. Veď, však, možno, že si on ubližil viac ako mne tým, že mňa nahanil alebo niečo alebo keď e, tak ja, ja ako hneď zabudnem a odpúšťam a od, odpúšťam. Poviem si dobre, tak možno, že, že ten človek e, sám potom časom na to príde a stalo sa mi to aj možno nedávno, kde, kde pomohol som veľa, veľa ľuďom a vytiahol som ich a dal som im príležitosti a potom vlastne sa stalo to, že, že zrazu Razu to otočili celé ako keby proti mňa a všetko a, ale ja som človek, ktorý nemá akte, nevie sa brániť nejakým spôsobom lebo nemám to v tej povahe nie som ten, ten zurvávec, ktorý ide s tým mečom a bude sekať tie hlavy ale akože tak povedal som si dobre no tak keď si ma týl strihol od života, ja sa bez toho zaobídem a počas sa sám ten človek prišiel a povedal, nemohli sme to napraviť alebo nejakým spôsobom takže vedel by si mi odpustiť ja nemám ti už ani čo odpúšťať ja som ti už tým spôsobom odpustil a, a aj, aj opustil a si opustil mňa a ja nie teba takže, takže odpúšťať by sme si, si, si samozrejme mali a samozrejme aké sú to hriechy aké sú to, aké sú to previnenia aké sú to, to bolesti, ktoré nám hm, tí ľudia z, akože, spôsobujú lebo, lebo Uh, nejakú banalitu alebo niečo, nejaká urážka, nejaké, nejaké slovo, ktoré úrazia alebo čo to, môžeme hodiť okamžite hneď do koša a proste je, je to zabudnuté. Iné sú, no iné sú potom... Naše guško si to pamätá. Áno, to, to, to, no, to si... No to jasné, to si akože pamätá, ale ale hovorím osobne za seba, že ja, ja vlastne možno, že ani neviem veľmi sa ani niekoho môcť akože hnievať a byť, nenávidieť a a, a, a, a aj si poviem, že ja tohto už nepozdravím, a čo? A keď on príde ahoj, tak ja hneď ahoj a serú, a keby sa nič nestalo. Čiže ja s tým prvým jeho kontaktom nejakým všetko keby keby, neviem, odpustím, ale ale sú aj, chcem povedať toho, že sú aj iné, no vlastne. Možno, že bolesti, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú a, a ne, možno sa ani nedajú odpustiť, všetko sa dá odpustiť, teraz si budem hrubo protirečiť, aj keď ty si host, pretože to, čo sa nám stane, sa nám stane vďaka nám. Vždy, vždy sme to my. Takže v prvom rade, keď budeme nad tým dúmať, že čo nám kto urobil, tak otočme tento rok kartu a skúsme sa zamyslieť, že či sme práve my neboli príčinou, či nejaké naše slovo, nejaké naše gesto, niečo z minulosti, niečo z prítomnosti, že či naozaj sme to nevyvolali. Uh, proste, ja to mám jednoduché, ja verím aj v minulé životy, takže beriem to aj tak, že, čo ja viem, čo som urobila, ale všetko, čo sa stane, sa malo stať každému z nás. Lebo sme sa sem prišli učiť, takže myslím si, že všetko sa dá odpustiť, ale je na to krásne, už teraz domrel števkoherce, ktorý učil ľudí, on bol taký riečiteľ a ja neviem, ešte proste taký vedomý človek by som to nazvala. Ja on všetkých učil, že veci vypočujte to slovo odpustiť. Pustiť od seba. Čiže keď na to nepomyslíš, nezaoberá sa tým, stálo sa nebolo mi to príjemné, nejakú príčinu to malo, nemusím tomu rozumieť, keď porozumiem, je to skvelé, ale keď to pustím od seba, tak sa tým nebudem zaťažovať a ja budem v poriadku a to je taký základ toho odpustenia. Len by som chcela poprosiť Petra, ak nás počúva, pretože nevysielame do štúdia, lebo je pokazená technika, ja si nepamätám číslo ani mail, takže telefonovať nám určite nemôžete, lebo robíme cez telefóny, ale mohli by ste nám mailovať. No maily do Bratislavského štúdia netreba využívať, ale v podstate je rovnaký, čiže studiozavinač slobodnivysielac.sk Ako to som si mohla pamätať aj ja. <laughs> <laughs> Nie je to až také náročné. <laughs> tak som rád, tak Jarkovi. Jarko, aké náročné je natvičiť takú nejakú... ty si začal odľúť končil si teda veľkými scenickými projektami. Aké ťažké to je, čo je vlastne ťažké uh, na tom, aby ty, ty si vymyslíš tú choreografiu dobre, ale ako ju potom ešte dostaneš do tých ľudí? Také do no, kuchy nenás Hej, akože, no je to, je to, proste, to je taká rehoľa, hej, toto, lebo človek nikdy nevie, že či, aj keď ty myslíš, že vymyslel dobre, tak nikdy nevie, kým to tam divadne a ide istým spôsobom tak ako kúžou na trh. Ja som, ja som to tak posúval nejakým spôsobom Ani som nemal také nejaké ambície Ani byť choreogram, ani registrát Dokonca ani tanečník Lebo ja som sa aj k tomu tancu dostal Takže bol som skôr big beat mal som školskú kapelu A pil som pc, gitari a tak ďalej Kamarát mm. z kapely ma na konkurs A ja som sa z ničoho nič nevedel som o nič, tán, o, nič o tanci 15 ročný chlapec Po základnej škole stal profesionálny tanečník To oh. bol akože úplný šok taký maličký fapec prišiel do tej Bratislavy veľkej, tam nám spravili v tom sluku konzervatórium, ja som v tom sluku spravil 24 rokov ako tanečník a takisto som sa dostal ku choreografii. Ja som akože ten, ten veľký náš choreografický guru a tá legenda, ktorá kreovala ten sluk Juraj Kubanka, ten Raz bol na takom celosúborovom aktíve zatlačený do kúta, mala sa pripravovať jedna rozprávka a choreograf, ktorý to mal pripraviť, nejakým spôsobom zlyhal a súbor sa na neho stlačil otázkami, teda, že kto to bude robiť a ten kubanka v tej chvíli vyslovil zatlačený do kúta, že áno, to sa bude robiť a bude to robiť Jaromoravči. A ja som bol vtedy taký, ktorý som nemal za choreografiu za sebou nič a s profesorom Vladislavom Burlasom, v podstate on robil muziku a tak ďalej, tak som bol hodený do takého veľkého oceána, pustil som sa do toho pre profesionálne teleso hneď na celovečernej ploche, to robilo takú tanečnú rozprávku Čertoviny, ta sa veľmi vydarila, bolo to už také tanečné divadlo a nepoznajúc to remeslo, som zatiaľ robil tak, ako som si myslel, že, že by to mohlo fungovať aj u tých detí, kde by sa mohli oni baviť a tak ďalej. A zafungovalo to kamaráti, ma prihláteni na vysokú školu. A, a tak som tam študoval u profesora Nosala takým spôsobom, že už som vtedy bol umelecký, šel v šľuku. A, a robil som s takými veľkámi ako Andrašovan, Šovan, Tibora, Svetozár Stračína, na no, Malovec a ten Budla, takí skladatelia. Mal som takú diplomovú prácu, ktorá bola premiérovana v Národnom divadle v historické budove. Bola to veľká sláva, sa to volalo, že Haravara. A ja som si to mm. aj otancoval a aj som to celá tela choreografoval. No a to bola taká, taká tiež taká moja akože púčť na, na onábe. Ja som pre ten slugu robil ešte telo, asi 9 celovečerných programov. A potom po mne siahol uh, Martin Kákoš, uh, uh, Ješko Bednárik, Martin ťapák, Jakubisko a takýto veľký režiséria, mm. a čo siahli ma na dráhu divadla, opery, tým muzikálu, baletu a tak ďalej, tak sa pohybujem už akože, do toho, v tom sluku som bol za roku 5000 a 24 rokov, 25 sa už pohybujem vlastne v tom profesionálnom divadle na voľné nohe a je to ťažké na tú otázku, ja sa teraz chcem v ten dostať, že uh, samozrejme, že ja som bol naučený v tom sluku robiť vždy pôvodné premiéry, že čo si človek vymyslí, tam sme nepreberali nejaké tituly ako Labučia, Zero, alebo čo je, že tá premiéra bola istým spôsobom pôvodná, no a a to ma bavilo. A potom som mal rád aj to, keď sme robili pôvodné slovenské muzikály. Teraz som s Martinom, ako som urobil takých tých pôvodných slovenských muzikálov. Prvý bol veľký taká bátorička, ktorú sme robili s Zdenou, Stu Lenkovou, veľkou pre prednitrianské divadlo a s ľukom. No a film začala televízia a tak ďalej. A ja som sa snažil vždy do tých choreografí a keď som sa stával tým choreografom. Povedať, musíš to ja robiť trošku ináč, alebo nejak, už som vedel u tých choreografov niekedy aj tých folklórnych predpokladať, že no, tak teraz pôjdu doprava, tak som vedel, že teraz pôjdu doľava, a teraz pôjdu dozadu, teraz pôjdu dopredu a také, že nabúra na tú šablónu, že keď niečo mm. muzika, všetko si týšujú, ja som išiel opačne, keď týšujem muzika, tak ja pôjdem proti ne, ja budem práve húčnejší a tak ďalej. A keď človek prekvapia, aj záujeme no tým, že rád ja som bol že akože, muzikant a, a bubeník a tak som si krumoloval tie svoje dve duše v tanečnícku a, a muzikánsku v sebe a rád som si vytváral tú muziku a to z také akapelo vršili nejaké rytmy po tanec aj sám. A to je to srdiečko, to vlastne tepe a to dáva ten rytmus a to aj zaberá na ľudí, keď sa to dobre po, podá a že to vlastne že, že ten tlak potom z toho aj vyskája taký. Ja, ja som do každej tej choreografie mojej ja snažil dať takúto akaplovku aj keď mažiroval, dajme tomu tygánskeho barna alebo či tak som odstavil toho Štrausa a, a dal som tam na tie koryt a tie tygani a proste mm. pšum, na žáchoti a idú a to malo vždy taký veľký tlak ale, ale Človek e, v podstate nevie, že no je to, je to ako, ja som si potom vybudoval v sebe, lebo ako som už spomínal na začiatku, som, musel som robiť, v e, som si to vedel vyskladať, že sme naplánovali premiéru, ja neviem, rok dopredu a pomaly si to sklával, mohol som robiť jeden pane aj 3 mesiace, ale divadlo to ide, to je to že je, je, je, je, je, tam není vlastne ako priestor na umyľ, lebo Choreografie sa musia urobiť, premiera je jasná, tam je toľko to skúšok a tak ďalej, ale málo, málo je času na, na opravy a na omily. Ale, ale vždy som sa snažil, aby tá choreografia bola, bola uh, istým spôsobom tiež um, vy, rovnocená s textom, s muzikou, aby, aby vypovedala, aby to neboli len nejaké tanečné divertizma, že Díhame ruky a esteticky nejako krásne sa hýbeme a tak ďalej, ale a, a každá choreografia aj, aj minutová, aj polminutová musela mať príbeh, musela byť o niečom a ja som to tak naučil, vybudoval som si to, že vždy som si a mne e, ja som stával choreografie bez ucho to znamená, že som si tú muziku nápočúval. Počúval som mu niekedy stokrát, robil som s veľkými skladateľmi, však s Váškom Patérovom sme urobili 5 muzikálov a, a s dávom Dušíkom a, a, a veľa v podstate s, s veľkými osobnostiami hudobný, Henrychom Leškom a ja ja som si tie muziky nápočúval a tak sa mi to skladalo, až keď som ho počul možno 90-krát som ho počúvala nič a 91 aha, by to naskočilo, že ten pôjde oči to bude toto, čo mu je toto a toto a ja som si to potom na tej sávec s tými tanečníkmi akpevý nahodil takú kostru a potom som to obaloval, lebo človek už toho praxu získa, že vie, že teraz dobre, tie kroky vymyslíme, vieme tomu dať uh, tú emóciu, vieme tomu dať ten význam a tak ďalej, ale musí tá choreografia niečo hovoriť a ja som si to vždy otantoval aj sám na sebe, že teda nebol som choreograf, ktorý prišiel s nejakým papierikom a mal napísané, že tento pôjde správa zlava, Ja som to vždy s tými ľuďmi tam tvoril a sám som si to odžil na sebe, otancoval 300 krát a potom nás koní, aby som si to overil, že to pôjde a že to ide a tak ďalej. No a ako sa hovorí, panec bolí, ale keď sa to podarí, tak je to... Je to je to krásne, no, tak ten tanec to je taký ten najkrajší pohyb asi, ak, ak to zapovedať. Je, je, je to fyzicky náročné, že tak, tak tanec boli. Tanec bolí, no, ako, samozrejme, je to, je to drína, alebo ja keď som prišiel s malej dedinými stráňovým prišli živine, do toho sluku, a keď tam potom pýtali, a ja, čo robíš, no, tancujem, no, dobre, a potom, čo robíš ešte? Než hm, len tancujem. <laughs> No ale po Británce, no nič, to je moje zamestnanie, ježiš baria. No ale ten tanec iznovali akože naozaj folkor ťažký, sami drep, sami skok, sama proste, ne balaška, zájazdy, teraz nielen teplé scény, ale amfiteatre a tak ďalej, mm. však nie, niekedy zimy, dažde a, tak to, a, a náročné zájazdy po celom svete. Prevleky, ale, ale bolo bol to krásne akože ten tán, to je denodnená drina začínala tou klasikou proste normálne pritičí a viak baletáci hodinu a pol rozstvíčkou a potom ten repertoár sa čistil sa opakoval keď sa stával nový program tak to išlo proste no, kol dokola to boli hektolitre a hektolitre potu a stále aj sú a vidím to teraz aj na mojej cere, ktorá vyšla takých v mojich a je paletka, To je ešte len na tie špičky a tak ďalej. Preboha, to je vlastne všetko zničené, dosť vyťahané, dotrhané šlachy. Ale... Ale nerobil ale... by si nič iné, ani keby ti dávali more peniazy. <laughs> áno. Človek si, človek si na to zvykne a potom potom si kol, ale koľko krát si povie, no kašlem ja už na to a, nie, a potom začne sa hošívať a zrazu mu to chýba a tak ďalej. No ja som mal šťastie naozaj, že som mohol pokračovať v tom, tom ako som začal tú kariéru ako 15 ročník, že som sa uchytil ako choreograf a že som bol žiadaný choreograf a že som teda ne, nemusel nikde stáť pri dverách a klopka, či nemajú pre mňa robotu. Práve naopak, nevedel som kam skočiť, že toľko som jej mal a sa mi stalo, že som si raz pomýlil aj... Aj mesto, aj divadlo, aj titul. <láženie> no, to bolo to zle. To bolo to zle, no aj som sa to strašne hambil, no ale akože ja som nelegal povedať nie. Tak akože preto som sa tak naháňal a som v že moje povahy, akože, dobro, že, no, tak spravo, skúsim to nejako ešte spraviť, spravíme to samozrejme. No ale ale bolo to, bolo to akože ťažké. Sýmte sa naháňal aj, aj po celom svete. Povedz mi úprimne, lebo jasne, že všade, kde prídeš, tak te pochvalia, že je to pekné, ale naozaj, ako je vnímanie náš folklor v tak úprimne, že ty to vieš odhadnúť, že to je... Ja ti poviem, akože áno, môže to byť, ono to vyzerá ako kliše, že však malý úspech, alebo čo? A ja poviem, tak ako je, na vlastnej koži, čo som zažil ako tanečník, a neskôr potom už ako aj umelecký šéf, keď som chodil, ten folklor... Erika, no čo ti poviem, keď v Mexiku sme museli, ja neviem, 8 krát opakovať tanec v záverničnú podpoliansku, mládež nás nechceli pustiť a, a ten amfiteátr burátav, tie divadla vyprezané či v Amerike, či v Číne, či v Japonsku, či, či v Amerike, či v Latinskej Amerike, či v celej Európe, v Panielsko, obrovské. My sme mali naozaj spravené tie, tie tance také ako ako boli atraktívne. Ten kubánka, keď to vtedy ešte akože stávala a mali, mali tie tance myšlienku, bolo to, boli, boli to príbehy, bolo to, bolo to technicky dokonalé, solisti výborné, výborné sóla a tak ďalej. To bol troška, nechcem povedať, že medzi cirkusom a medzi ONE, ale, ale ten poukor bol podaný tak ľúbivo, ako keby, že naozaj mm -hmm. bola tam aj snemová. sme vynikajúcich muzikantov, ktorí s nami chodili ako Jan Berky, Mrenita, Rinaldo, Olach, mali tie ľudovky, to boli, to boli, tak to boli paganíni, v podstate, ten, yeah. ten Rinaldo, aj ten, no, ten Jano Berky, Mrenica, oni mali tie ľudovky, oni vedeli chytiť za srdce úplne, akože burátali tie haly, keď oni hrali tie solové veci a tak ďalej, a, a tie naše tance tiež, lebo my máme strašne pestré, pestré aj tie kroje, máme pestré vlastne, tie tance, mali sme, mali sme, však, pesničky v každom, v každom tom tanci iný kroj in, in, in, iná muzika iné spevy, iné, iné hudobné aranžmány a tak ďalej takže, takže ja, ja si myslím, že naozaj to bolo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi akože dobre, dobre vždy prijaté a, a nebolo tam tam Není treba klamať, že no, zatleskali nám alebo niečo. Jasne, Naozaj to jasne. boli vypredané, vyprezané, vyprezané tie divadlá a veľké krásne divadlá, prvé, lebo to ešte vtedy akože aj veľké agentúry, menežeri brali ako komerčné svoje mm, proste záležitosti, aby aj oni na tom zarobili a to nebolo, že yes, viete, yes. že kultúrna nejaká záležitosť, že tam vysiel štát a aby ste tam odpancovali niečo. Oni si to brali ako, ako, ako to, že vedeli, že to predajú, takže, takže no. hovorím, že tak, pokor náš no. chlobúk doľu. No. Ja, som, ja som teraz aj predvianom tam išiel išla v celke taká hodinová, 50 minútová a taký dokumentárny filmik, ja som písal scénar aj som to vlastne režiroval taký o, o tých našich zvykoch po, počas celého roku, ako jar, leto, jesne, zima. Čo, čo, čo, čo, čo, Na internete, alebo to aj normálne, akože dávala to slovenská televízia normálne, akože 22. Uh, decembra, tak, také, také veci, ja sa ja to tomu 22. Áno, áno, ja, ja takéto... Nájdeš to, no, išlo to, išlo to mm, hm. 10... 50, alebo nejak takto išlo do poludňa, no, na dvojke. Dobro, teda naše zvyky sú prekrásne. No, no, to vieš, to, to, to, ja, to, ja to, taký akontextujem ja a rád bolo. robím také aj, že tieto, aj keď bol teraz deň ústavy, alebo ten deň kroja, ja to že píšem tie scenáre a režilujem. K tomu folkloru sa rád vrátiam, lebo veľa som robil pre PULS, pre, to je podúkaľský umelecký ľudový súbor, robil som... Hmm veľa pre Šárišan a tak ďalej. Ty ten... inšpiroval niekedy nejakým zahraničným, ale ja som kedysi sprevádala ako mladá e, súbory zahraničné, ktoré som chodili, tam až to ktely, Československa a najmä tie ruské boli na mimoriadnej úrovni, teda z tých krají sovietského zväzu, nerovň ruské, no a my sa zdali niektoré úplne až takmer do akrobácie. Ty si sa inšpiroval? Alebo ktorý sa ti najviac páčil z takých zahraničných? Tak určite to máš to. Tak ne? Oni boli výborné, my sme sa aj navštevovali, tí Mojseovci boli, Igor Mojseov, čo mal súbor no, no, no. Moskve Rusi, oni boli fantastickí, o ta Meriovská, alebo títo, že to boli, to boli, oni boli stále tiež oni chodili, fú, oni chodili po svete stále. No, a Určite, akože beľa, veľa sme sa aj akože inšpirovali aj od nich alebo, alebo nejakým spôsobom, ako tá forma toho spracovania tiež ako to mali urobené a tak ďalej, ale, ale ja si myslím, že ten Kubánka aj s, s tým nosalom to tu na tak... Ja si myslím, že skôr ten Kubánka to tu tak vymyslel a mm -hmm. určil tú drahu v týmto, týmto telesám sám a, a nosal potom tej vúčnici, že... Že na vysokej úrovni na vysokej, na vysokej, vysokej profesionálnej úrovni. Tej, tej úrovni štyrizácii a tak ďalej ja, to potom tých, ja som sa to potom učil aj od tých z Velikánového svete stráčená, ja som vlastne posledné roky jeho života strávil s ním viac ako s vlastnou rodinou a, a ten svete ma učil aj tu ako, ako tu pieseň, ako nepokaziť alebo ten tanec a tak ďalej ale aby, aby v tej štyrizácii to taký, že tí ľudia mu uveria, že je to ich, že to je dobre. On, je to, on napríklad je, že počul aj napríklad trombity. Ja som urobil trojhlas v tých trombitách, to sa nikde nehrávalo, ale je to ľúbivé, krásne to znie a ľudia tomu uveria, mm. aby svoje asi to aj to takto rob. A ja som to tak sa snažil aj robiť a niekedy eh, keď to robil, ja neviem, krúcenú, alebo čo, že nebola až taká dokonalá, že mala, mala prvky, niekedy možno takej tej moderný alebo až, až baletu v sebe ale mm -hmm. vychádzal som toho, aby to bolo estetické, ale aby, aby sa držal tých mantineľov a toho regiónu no a, a aj sa mi to stalo niekde sme boli v Margensanoch a taká stará pani za môj prišla, alebo som tam krúcenú takú, tak, taký ten môj vymyslenec a ona prišla a povedala ježiš, pán si viete čo? Tak krúcená tá krúce na to bola presne taká od nás, až mi tak srdiečko ale poskočilo. Tak som si povedal, no tak som sa nepomidul, tak je to asi fajn, že to takto akože robíme. No, Ale či tak... sa zíslaš, že do toho niečo také? Ja neviem, kde to bolo v tej haravare, alebo v čom, keď tam bubnovali na tých plastových fľašiach, to bolo úplne neskutočné, že No ešte, to som tie tie vymyslel, ja ti, ja ti poviem, to som vymyslel taký, že vznikal slovenský komorný palec, také teleso v Bratislave. Okay. A robili tam veľký choreografí, ako klasický, ako Libor Vaculík, Igor Holováč, Dana Dinková. a bol tam prizvaný jeden uh, choreograf uh, z Viedne, ale ten nejak ochorel a, a tak fiali po mne. Fiali po mne a ja som v podstate rozmýšľal, čo ja budem robiť akože s tými báleť, aký im spraviť taký blog. Každý ten choreograf robil nejaký blog. Mm. A potom ma napadlo, bol som inšpirovaný tým našim tanečníckým profesionálnym životom, ako keby ťažkým. Ja som ten blog nazval od začiatku. To znamená, že chcem povedať, že tanečník, ktorý tancuje 20-22 rokov, maximálne do tej 40-ky, ďalej sa tá profesionálna, naplná výkon, <coughs> tá profesia robiť nedá, lebo je to je to, ako sme už hovorili, ťažké a namáhavé, tak solisti, ktorí prešli celý svet, podávali si ruky s anglickými kráľovnami, boli hviezdy, mm. niektorí dostali, ja neviem, významenanie Kambodský prínc vo Milán Ševčík a tak ďalej, ale že boli to naozaj veľké, veľké hviezdy. A potom príde ten vek odchodu toho dôchodku a nie každý má to šťastie, že zostane napríklad ako ja, že, môže, že stane sa chorovráv a pracuje ďalej v tom, a zrazujú tie veľké takéto hviezdy nastane pád, lebo v 40 po nejakých 24 rokoch tancovania je ťažko sa rekvalifikovať na niečo už také, ako da, da, mm -hmm. niečo robiť. A, tak Oni veľakrát končili ako podomoví predajcovia, prádnity, strážnity a, a veľa z mm -hmm. skončilo aj, pojem pravdu, uh, pri kontajneri a, a podzemov. Proste neuniesli, a neuniesli čo, tú nohá, akože úplne. A ja som tento blok, ja som... Slavý a tie flaše vznikli tak, že ja som, ja no čo spraním, mal som pil som nejakú akú minerálku a tak som tú kľašu dopil a tak som si búchal tým, že ja som vlastne bol bubený, kedy si tak som, ten rytmus vo mne stále, ja, som, ja chodím, aj keď raňajkujem, aj keď telefónujem, všade chodím a klepem si, zhasnem svetlo, buď, čas, trest, dohrám to zubami tam, však <laughs> si proste stále ten rytmus. Tak, tak ma nápadlo, že, že inšpirovaný týmto tanečníckým ťažkým životom som to nazval od začiatku. A pohádal som pod jeden veľký egeli týchto tanečníkov, ako na také jedno veľké smetisko. A začínalo to s tými, s tými vecami, s týmito flašami a s takými všeli, možným na tom svetisku nepotrebnými mňa istý čas volali kontajnerový koreograf. Lebo som sa snažil túšú vtysnúť tým nástrojom, ako že ono všetko má svoj zvuk, všetko má svoju dušu, všetko vie hrať, všetko vie ono len to treba správne použiť. No a oni tam nachádzali tie fláše a začali sa s tým hrať a dávali tomu život a, a život istým spôsobom aj sebe. A keby ho žili pritom, ja som potom vymyslel aj taký projekt, že, že super starý, že to nebolo ako že super starý, ale že super starý, že tancovali <laughs> ešte tí, tí, tí starí, ktorí proste boli na a boli super, hej. Potom sa to ujalo a robili nejaké seniorské súbory takto a tak. Takže, no, takže ho, tie tak flaše som vymyslel, tie som vymyslel, ako keby takto, že si teda tí sa snažili oživiť a, a bolo to také veľmi atraktívne. Ja som to potom použil ako veľakrát na všelijakých akciách a, a bolo to také dobré, ako keď poviem ľudovo, že taká kšestová záležitosť. Bolo to ľúbivé a ľudia si to pýtali a keď boli nejaké inventy, niečo, ja som s takou mojou tanečnou skupinou, ktorá zvolilo, že Ataše a teda mm. tanečná show tak som to, ne, tak som to tak som to robieval a málo to, málo to a stále to žije, no teraz to robia čarovné otrohy, no, ktoré, ktoré žiú, mi to ich spôsobom ukradli význam. <laughs> ktoré mi to ukradli Toto, a áno. tým, že ja nemám lacie a neviem sa s tým brániť, tak hrajú to, tak niekto to hrajú ale a podpíše niekto pod, pod to podpisovanie. To je, no, to je... je to to sveta, či je to citované. Ja no. si hovorím, to nie ukradnú nejaký článok a podpíše to niekto iný, tak si poviem, že wow, on to ešte šíri ďalej, môžem sa na to vykašľať, či tam je moje meno alebo nie. Ale krutý je tento osud, ty máš obrovské šťastie, lebo... Skutečne to, čo si hovoril, že končia ako vrátnici, predávajú lístky, pokladne a podobne. V tej slávy, z toho šlungu, z toho života, v ktorom stále žiješ, tele dní zrazu proste dojdeš 40 a ideš dole a týka sa to väčšiny. Takže períš osud, lebo a ty to, čo rozprávaš teda, tak nie to stále ako hovorí sa, že prst voží, alebo že zasiahol osud, ale vidíš, 15 zostávajú ťa tam, potlačia. Potom ťa zase tam. Potom sa staneš len z ničoho, nič koreografom. Takže veríš osud? Ja, ja, ja Erika verím. Ja tiež som, ja som nie nejaký tuchár ani tak, ako že hovoril, ale, ale toto, toto presne si ty povedala, že, že keď som sa nad tým zamýšľal, hovorím, čo iné ako nejaký osud, mňa takto... Po osúval. No, to je úplne neuveriteľné. Chlápec som bol v Stráňavách pri Žiline v základnej škole niekde schovaný, kde nevedel som o ani, že čo to slug je. Ja som si myslel, že to je súbor ľudových a umeleckých kádrov. <laughs> ja som ani, nevedel, že to je slovenský ľudovým nič. Tam proste prišiel obežník, že robia konkurs a osud zariadil, že ho robili v Žiline. A že ja som v žiline nebol, lebo ja by som inde nešiel, he, že tam chodili do tej žiliny celého stredu slovenského kraja. Mikuláša a tak ďalej na, na ten konkurs tí deti. A, a ten, ten osudu zaredil, aby som proste ja na ten konkurs, že ja, ma tí kamaráti z kapely stiahli, lebo tí troška o tom sluku niečo viac vedeli, tancovali v nejakom detskom súbore, tak ma z kapely stiahli na ten konkurs. Ja som tam vyšiel z takej recesie. Maličký som bol taký, že som bol o hlavu vyšší od týbla. Takže ja som mal 148 cm, vieš, a to bolo akože úplne oné. A, a no páčil som sa im, lebo rytmus, no vyklepa, tak som vyklepal rytmus, intonoval som, intonoval, snažil som sa niečo pochytiť, akože a tak. A ja som sa čoško, tí stalo... tak vietiví oči, ako teraz, lebo ty v tých očiach máš také, že Robím všetko, čo robím so srdtom. Zo srdtom jem, zo srdtom chodím, zo srdtom tancujem, zo srdtom sa obliekam. Proste, ja som ťa nevidela nahnevaného zúrivého s temnými očami. No vieš čo, lebo ja, ja mám mm, možno, vieš, veľakrát mi lebo moje okolie aj vytýkalo, že chceli ma štilizovať do nejakej inej polohy. Leď dupni si a pomeci si a buchni alebo niečo, alebo tak a ja, ja to neviem, akože sú chorografie, režustéry, ktoré nakrečia na ona a ja, ja si hovorím, že keď robím nejaký projekt čo som bol aj, dostal som za tie svoje práce, veľké ocenenia, čomu čo som veľmi vďačný, naozaj veľké, veľké akože uznanie ale, ale, že ja, ja dávam tu ľudskosť na, na prvé miesto, hovorím si, kurník šopa, veď to sa musí ľudsky podariť a keď sa to aj umelecky podarí, tak to je super, ale keď, keď sa to akože dobre umelecky podarí a ľudsky sa ideme pobiť, pokúsať, pozabíjať už pri tom tvorivom procese, toto ja nemám strašne rád a nenávidím to. Preto ja keď prídem do hoci divadla, tak uh, uh, som tam vítaný a každý sa teší a proste ono, že, že lebo, lebo, lebo je mám tam kamarátov a je, je to o tej, o tej ľudskosti. Ja sa vždy snažil spraviť spraviť... Ne, nesnažil som sa tých ľudí ani tých interpretov stylizovať do niečoho, čo im nepôjde, aby zboráci dávali nohy za krk a neviem. Keď, keď v podstate... ja dávali aj takú vlastnosť, že keď som už robil tú prvú rozprávku, že dokázal som vlastne tých ľudí e, ináč nejako možno ohodnotiť tanečníci, ktorí boli možno v tom šľuku dovtedy v 14. rade niekde vzhľadu schovaný, lebo nedokázali tie nohy vyhnúť tak vysoko, nemali až takú spánečnosť a tak ďalej boli lepší. Ale ja som v nich objavil iné, také akože charakterové vlastnosti, herectvo, možno úplne iné iné mm -hmm. prvky, akože, ktoré, ktoré dokázali predať a zrazu zostali výborní, boli, boli, boli solisti ako v týchto, že vedeli, v, vedeli to uhrať, vedeli, vedeli to ono. Takže to ja sa snažím aj, keď robím zbory niekde v Národnom divadle, alebo čo, aby, aby som ich neštilizoval do niečoho, čo im pôjde ťažko, ale aby to bolo im vlastné, aby to aj dobre vyzeralo. Toto je dôležité a ťažké niekedy pri tých a pri tých režiach trafiť. Ale ide, ako si ty hovorila, ide o tú, ide o tú ľudskosť. No a akože tým klikom sa dá tiež možno všetko, ale potom, potom je, taká, to je taká mrazivá atmosféra vždy. A ja sa to vždy snažím na smiech obrátiť a ja, ja si vymýšľam pri tých hovných aj keď ešte robíme pôvodné muzikály a neni sú ešte pesničky alebo nie sú tie texty, tak ja im aj sa stalo vnitra, že inšpicientka, alebo ja to hovorím a teraz idete dopredu a poďte poďte všetci na nich, teraz tlačíš, ideš, ideš ideš, ideš, vybuchneš ale ja rodov som si už také po texty pri tých choreografiách mm -hmm. niečo, no mm -hmm. keď už ja neviem, teraz už bola skúšali a už bola hudba bol text a naša krásna neviem čo a tak a oni išli a uspievali ten pôvodný text tá inspicientka je zamáň zastavila. Nie, však tam, máte, ideš, ideš, ideš v a teraz pomalýtky ideš a teraz vypuchneš. <láži> Zavýtol, <láži> mne, <láži> po... <láži> <láži> tak to bolo, akože tak sme sa aj narohotali, posmiali sme sa a tak ďalej, no. Veľa krát no, ja som tiež, na som naložil ne. naložil som tým tanečníkom tak, že, že povedali, ako to sa nedá, to je rýchle, to nezvládneme. Čo? Ukážte, nedá! Ja vám to ukážem, už som pán v staršom veku, ale ja vám to ukážem Skákal som, odskákal som, rýchlo som sa opravil, že mám telefón, vybehol som vonku, že idem pre telefon, ale dýchal, som tam, zvalil som. Išiel <laughs> som potom a povedal som, asi môjte pravdu, je to trošku rýchle a ústech, upravíme to. Ale musel som to na sebe odskúšať. No a je to, je to. hovorím, je to oto ľudkosť. Presne, ty si nádejme povedal, že vieš, nájdej niečo iné a vieš vlastne, ich v tom, v čom sú dobrí a pomôžeš im vlastne rád cítiť sa dobre, cítiť sa komfortne dajť sami seba nie to poniženie, ale práve to povýšenie. A toto by sme mali ale aj vo vzájomných vzťahoch nejakým spôsobom, že stále nám hovoria kritické myslenie a, a toto a stále ale pre Boha, prečo nie ľudskosť prečo kritické myslenie tak. prečo vám stále hľadať z niekom a niečo, niečo v ňom nájsť a hovoriť mu to je zlé to robí zle, to nie je správne, to je také, to je heň také. Prečo v ňom nemám nájsť to, čo možno ani on nevidí? Lebo možno zvonka sa to vidí lepšie, lebo mnohí sú zbethaní rodičmi, školou, všetkým možným životom, takže oni to v sebe nevidia. Ale keď im to ty ukážeš, že to je v nich, Ječo, je to, to sú Ja neviem, či. ja sa cítim ešte starý mladý človek a keď si tak premietam, že Korník Šupak, za ten môj život, čo som ja všetko prežil, keď sme nemali televízor, ja som chodil, som bol zo šiestich detí, odtedy mi zomrel skoro a mama proste zostala sama s nami a a ja som chodila a pomáhal a robil, ako sa dalo, statok, neviem, pohora, zbierať nejaké maliny, aby sme to predali, aby korunka bola, alebo neviem čo. Bás, krávik, na koniok som robil ťažko, ako keby som bol, stahoval som to drevo z koní, som bol v základnej mm. škole a tak ďalej. Akože chlieb sa zamykal, má sa zamykala nebolo proste. Akože ja som, keď som sa dostal tak ku chlebu, ku masti, tak to bol sviatok a tak, ale ako bolo to ťažké, akože, že som to zažil, že som to prežil, zostalo to niekde vo mne, akože, že toto človek, toto človek nezmaže a, a tá rodná hruda, alebo nejakým spôsobom sme to, stále to nejako vo mne žije a neviem sa ja preštilizovať, vieš to, nejakej a že mám, aj, aj, a to. prezíš. Suntišku, sviatné masti kaviár. Vieš čo, je to akože je to akože, to je, to je veľmi, neviem, no a to, ale to je vo, vo všetkom, aj v tej, v tej pokore, v tých vzťahoch, tam u nás sa nezanikali, sa tomy, každý každého poznal, celá dedina sa proste zdravila, poznala sa, veš, tam si mohol nejak otvorené, tam husky som ráno vyhnal, na pažite, sa prešli, bolo to akože, neviem, neviem, ja neviem tomuto svetu nejako veľmi na chuť prísť, hovorím to akože otvorene. Veľa sa niekedy aj možno s môjim synom Matúšom o tom hašteríme a všeličo, ale, ale mám zákonené niečo iné v sebe. A ve, veľa som aj o tom aj napísal všelijakých básničiek a všelijakých proste takých, ako snažil som sa možno okrem tých stránovných básničiek, lebo začali sme takými až sa teraz hambím, možno, že trošku gugarnými ale však to, to som nikoho nechcel uraziť, že to ale boli sme v podstate, ale, strom, Nikol, Že to bolo nechcel. také oné, ale no... Ale akože, že... Tak uh, to sa urazil, prehral, lebo... Hej, ťa... jasné. Ale, ale vieš, že, že, že ten, to, to, čo je naozaj, tie korenia a všetko... Teraz som práve pred asi dvoma dňami napísal takú jednu báseň, ako sa, no. sa nazvala korenia, ale neviem, či si ju ako pamätám. Ale keď im sa rozprávali o tých krojoch, ja jednu poviem, spravil som o tom našom kroji. Mm -hmm. jednu, jednu takú básničku. Sme národ do krásy čipiek odetý. Je v každom kúte, zeme odlišné majú podoby. Šitý je v nich život, je všate prestretý, v ňom zračí sa náš um i tisícročie poroby. Veď odev, čo hrdokroj my zveme, ten v každej jednej rieske inú čipku má. V pestrých našich krojoch tiež túžba zrieme, je v nich skryté slnko, smiech, slzy i tma. Je v nich skrytý mozol, láska, bol i pot. Je v nich skrytá obloha, rola lúky, klas. Je v nich ľudská duša i náš celý rod. Je v nich rodná ruda, kronika o nás. Hmm. To som takú na, na ten náš kroj, lebo ten je taký naozaj pestriá, že tam je všetko, že tam je naozaj Rád to zonko, Sú tam tie mozole, sú tam ten ten boli, pod je tam, je tam tá skrytá obloha celý ten náš rod, tá kronika ona je šitá do, do toho kroja, do, tej, do tých pár, do tej vyšívky. My to máme no, ja, to naozaj Môžeš pochopiť, lebo si mal také deto, si mal. Keby si sa narodil teraz s počítačom v ruke alebo s telefónom, tak rozhodne sa ti nepodarí predsítiť. Ja si myslím, že vraj teraz bude tento rok ťažší aspoň hovoria teda niektorí numerológovia, astrológovia, že sa na to teším. Sme tak rozmaznaní, tak že sme stále už len natrčali dlania a ešte, a ešte, a ešte máme málo. No. A sa mi zdá, že, že sme chantili, že už nevieme tú mieru, ako neuvedomujeme si, že skutočne na tomto svete nemá tak veľa ľudí. Teplú vodu, jedlo, vykúreme podlahy a ja no. neviem, čo ešte za iné komforty, ktoré máme a verieme ako totálnu samozrejmosť, že možno keď bude troška horšie, troška, však nechceme byť chudobní, lebo chudoba je choroba, to samozrejme každý vie, že jasné. už aj VHA určilo chudobu za chorobu, ale troška skromnosti tak porozmýšľať, že či naozaj nám nie je príliš dobre. Co na to? Je, je, no, však ráno, jasné. Akože ja to ja to ako m, úplne rozumiem, čo ty hovoríš. Lebo možno možno by sme mali niektorí dostať pomoc, ako sa povie, no. že a, a, a keď ke, ke si to premietam, že a boli sme šťastnejší kuríč, však dobre, tak bola ťažká robota chodil som, to, toto, to, robil som bol som už veľký choreograf, chodil som doma máme pomáhať, vozíť hnoj močov vynášať no. na pole a na role ro, horal som a už som behal po svete bol som už veľký známy, choreograf, televízii a tak ďalej a pomáhal som, chodil som, robil som a, a neodpadlo si ne, sa určite nevyťahoval na dostatnok, že ja som ten choreograf z televízie. Nie, deže, veď to bolo, akože, to boli všetci, z Maria, ja som aj, ako to bolo, keď som sa objavil v televízii, kde mi povedali, oni mi chceli dať poklonu, povedali, Jarko, aj pože, veď ty si so už úplni amatér. <laughs> <laughs> <laughs> nie, nie čo to znamená, ale mysleli, že to je niečo veľké, no ale, ale ja keď som prišiel, pa, zo, keď som prišiel s oslutom, do tej našej dediny a vystúpil som tam v tom našom kultúrnom dome a ten predseda toho nášho národného výboru tam prišiel a bol taký tojatý a mi ďakovala a povedal Jarko, bolo to nádherné, gratis za ten výkon. <tod> to je <laughs> <laughs> <za ten víkon. laughs> taký je to taký je taký je taký je ale to bolo je taký je potom je keď ja som tie moje sestri aj mamino zobral na tie premiéry aj do, toho, do tej Bratislavy, na novo slého divadla a keď oni sa s tými hercami, herečkami stretli. Vieš, pre takých obyčajných ľudí, to bolo strašne ako. Ja, ja som mal z toho nesmiernu radosť, keď oni sa mohli s nimi porozprávať, alebo ich len vidieť, alebo, alebo na tej recepcii si zajesť niečo dobré a najes sa tam, dosíka. A aj keď som chodil po tom svete a napísal som aj, aj Farovi pohľadnicu nech pozdravuje celú faru a že, že to bolo, že to išlo z Ameriky a on to čítal na tej omši a, a bolo to akože také dojímavé ja som doniesol tomu bráchovi nejaké ja neviem, oblečenie, klobúky, každému som sa snažil niečo doniesť čo u nás vtedy možno nebolo ale ale mne to robilo strašne akože obrovskú radosť, akože že, vieš, som bol taký pišný, nikdy by som neostal v tom cudom svete, lebo lebo mňa chceli ešte ako mladého aj do Ameriky a akože do Louisiany tam v takej školy tanečnej bol som mladý, šikovný som bol ja som sa skoro stával a tak ďalej išlo mi to, ja som nebol ničím skázený myslím ako čo sa týkalo nejakých zlých návykov tanečných a, a učil som sa to všetko od začiatku takže, takže oné, že mňa to vždy tak ťahalo domov a proste tak, tak, tak <laughs> ako to má byť v tomto bloku predposníkov by som dala ešte jednu otázku ja má teraz minister Drucker ktorý hovoril, že buďte sa rozmýšľať aj nad tým, že naozaj netreba mať na všetko vysokú školu že jednoducho sme to troška prehnali s tým, že každý musí mať vysokú školu a že jednoducho teraz sa dám len na tú polovičku, čo teda on tak nehovoril že vieš si predstaviť, že by si nemal vysokú školu a máš talent, alebo ja neviem, Kromer nemal tiež vysokú školu a ďalší... Už ani Mednarit nemal vysokú školu na, na riešenie no. ľudských presne, tak mi... Že keď tu na alebo... Máte má. ako poviem to, že... Uh, keď nemám byť taký aj... aj ako, ako poviem pravdu, ako je... Ja mám vysokú školu správenú, takže dali mi kontrahovať ročníky. Ja som, na, ja som v podstate prvý rok tam chodil za mňa synovec od tej školy, ani som nevidel. Mňa kamaráti prihlásili, bol som luminecký šéf. Uh, profesor Nosal, ktorý bol ako, teda tam na choreografiu a hlavný predmet ma učil. tak ja, ja poviem pravdu, ja som s ním nestravil ani jednu asi ani jednu hodinu o choreografii. Vy, keď sme sa, no. prišli, sme sa bavili, čo o sluku, ako sa máte, čo tam robíte a tak ďalej, on ma dokonca poslal, keď e, nás poslal na takú akože, teóriu, že sme si to sme splnili indexy, mal s lučnicou takú zhrávku v zrkadlovom haji, ešte s Janom Jurovčikom tam prišli, a ja, keď som otvoril dvere, ma zbadal a zastavil zhrávku, povedal, morál, či bol, čo by som prišiel na ono? Keď si boja, konkurencia, už je, ako som a tak ďalej, ja som bol vtedy umelecký, že v sluku, bol v ľučnice. No, tak som akože dobre. Ale ako ja už som choreografoval preto, predtým, ako som tú vysokú školu mal. Myslím si, že nechcem zházovať ten inštitút ani nič. Určite Keď človek učí nástroje alebo ne, ne, neviem čo, že tam, tam to treba ináč a tak ďalej možno cvičiť a, a veľa ako tie studnice. Neviem ako sa tá choreografia naučiť. A možno, že že nejaké základy, že no tu to správiš, nejako rozvinieš A, B, motiv, alebo čo. Keď to ten človek nemá v sebe, to, to, to, to ja si myslím, že to, to, to, je, to sa nedá naučiť. To musí ten človek mať a u mňa je tá vysoká škola, uh, poviem to, keby, že no, nikdy som to nevyužíval, nikde nedávam si pred sebou ani mgr, ani nič, ani som to nejako, nemám ne, ju, mám ju, ale len to, že ju mám. Či by som ju mal, alebo nemal. Myslím si, že na mojom živote by to nič nezmenilo. Nič by to na, na mojom živote nezmenilo profesnom. Ja som, ja som, nechcem povedať, že mi tá škola nič nedala, alebo, alebo toto, lebo by som možno, že úrazil v prostor, lebo tam super ľudia a tak, ale oni ma už aj tak brali, že Jaro, veď ty si už, ja som bol človek z praxe, už som bol, ja, na tej vysokej škole už som mal aj svoje roky, už som bol chalan, ktorý ktorý robil hovorím môžu umeleckého šéfa v sluku, predsedu umeleckej rady a akože ja som tam tam bol taký ako keby no externe, ale mám ale, ale, ale verím tomu, že je veľa ľudí, ktorí iné to je napríklad možno, že ja neviem, môj syn je z úplne z iného cesta, ten študoval matematiku informatiku a tak to je, jasno, a to, že to je, to je jasné, že tam škole. na tej vysokej škole to mali prečky a tak, kde tak, sa museli naučiť tak. Ale tieto takéto, takéto, ako u mňa takéto profesia, že choreograf. Alebo nie, žurnalistika, tak buď alebo výšim. Žurnalistika, alebo žurnalistika, buď No presne, tak. presne tak. Alebo pražná, môže, byť no, tak, basníka, tak, môže byť vysoká škola na basníka, môže byť vysoká škola na alebo na spisovateľa, môže byť vysoká škola, ako ty môže byť na. Ja neviem, na... No, Jasne, že lekár je... musí mať vysokú školu. tak to tu hovorí. Sperania, ale Jasne. skutočne, niekedy to je taký... Ja len preto, že ja mám takých drahých susedov, ktorí sú proste hudobní, to všetko možné. A ich synček teda chodil na konzervatórium a rozhodol sa, že on má taký talent, že už ako tiež vystupuje na podia všetko. A maminka je zľútená z toho, že on si ne, nedokončil školu chlapec ktorý už je ďalej ako to, čo ho môžu naučiť na tej škole. Tak len preto som sa to opýtala kvôli nej, aby nebola bez seba, že chlapec nie nedokončil školu. No, a takých to je viacej v mojom okolí, že rodičia sú streli nešťastní, ich deti už sú podnikatelia, menežery a ja neviem, čo všetko. A rodičia, ale čo bude chudák robiť, akože keď nemá vysokú školu, však možno ani nebude mať dobrý dôchodok, no však ale on nebude čakať na ten dôchodok. Takže, jasné, tak, jasné. No, je to, to, toto sa mi zdalo také, že treba to povedať, že aby sme naozaj, lebo dnes väčšina ľudí má len papier z tej školy, ale nič ďalej do života neukázali nič. Majú papier. A to je tak skvelé. Takže s tým asi. No ja teraz poprosím Petra, keď nás počuje. Áno, ja, ja vás počujem to, a trošku vám to tu možno aj naruším, lebo vy rozprávate o tej skromnosti a ja by som vám chcel dať na výber hudobný. No. lebo mám no. tu takú vec ktorá hovorí o tom že to zabudnuté sa nám jedného dňa do života vráti, to je jedna ponuka druhá je o Orave a tretia je o muzikáli. tak čo z no, toho? Čo vyberáš, Jarko tak môžeme skúsiť aj ten muzikál teraz práve jeden taký pripravujem a... mm -hmm. počkaj, ja do toho ešte Jarko skočím Peter, prosím ťa Jaro urobil technicku s Luciou Bílou. Jarko, povedť si ďalej, že kde ju Petr mohol nájsť, ako sa volá. Aký to má názov? Volá sa to, že Bíla Holubice, je to na YouTube, no. No. A, a Lucia Bíla, to ja som, robil, ja som jej robil text a naspievala to s Čekovským. Bíla Holubice. Tak chcete tu? A vieme by a to pustiť, to bolo super, Zázrak na počkanie. Takže to je, také pekné posolstvo, ja by som bol rád, no to má pekne Dobre. Lebo, Tak na seba bolby, priateľi, Skúsime zsúšenie. s tou bielou holubicou niečo vymyslieť. Biela holubica na YouTube to je. Na holubice. Písem posilám. S a vírov. že doletí Posielam s ňou lásku, pohodu a mier Posielam s ňou úsmel všetkých detských pier Na kříle bílé holubice písem posílám Je pravdivá a čistá K sídla, ať nám dajú ľahkosť letu. Milujme sa, len krátce sme tu, táto pieseň čisté tu. Slobodne letí hore k výšinám. Nech každý u má Hřídla ať nám dají lehkost letu, milujme se Jen krátce sme tu. Šanci dá, šanci dáť. se da, dáť. Lásku da, Svedlásku dáť. Dá, úsmiev dáť. Dá, A dá, dá, Mír hledáť. Sviv mír dáť. Rád nás má. Tak, pesnička, dozniela. Dúfam, že to bolo ono. Áno, prezíľa, bolo to ono, ďakujeme a možno nám do toho aj vstupovať častejšie. No takže ty si autorom textu, tak toto musí byť veľmi zaujímavý príbeh, že ako si sa ty dostal k Lucii Bileji. No ešte, ja som akože, až tak s ľudskou, ja som ešte robil, keď som choreografoval akože Fontánu pre Ty tak, už tak dávno, dávno si korelka. Dávno, no, dávno, dávno, dvojku <laughs> ešte záberom a tak, a, a tak som tam pomáhal s nejakou choroškou, aj som tam neúčinkoval trošku. Ale, ale e, to moje básnenie, ako som hovoril, ako už tá pandémia, sadol som a začal som všelijaké textiky a ja neviem čo, tak prvý impuls prišiel taký, že zdenek Barták, to je praský údobný skladateľ, veľká legenda on písal yeah. také hity aj pre Davida ako non-stop, ja si žiť non-stop alebo nenapovide mm. a proste veľa, veľa filmových, muzikálových hitov spravil a tak ďalej a, a, a poslal mi také akože dve piesne, potom treci že či by som to neotextoval pre jednu hršikovnú speváčku on to tak naspieval v takej anglické bla, bla, bla, bla, bla bla. tak ja som mm -hmm. akože spravil text naspieval to Teresa Kraliková Uh, nahral to vašu patéidu a ten text sa páčil, tak som tam začal hočiť <laughs> s textom. Tak to bolo ako také... Ja, a potom, potom ja ne, začali niektorí akože tí hudobníci, tie moje básničky, ktoré som je na tie sociálne siete, tak hudobňovať Mal som takú, že urobil Marko Pilo takú, takú pieseň na, na tú nešťastnú nehodu, ktorá sa stala na Zochovej a pozabíval tam tých mm -hmm. študentov ten človek a ja som taký text na to spravil, spravil, na to zaujímavú muziku a poslal mi to a potom sme založili takú kapelu, že normálne ja som tam bol aj buberník a hrali sme taký, taký swing a ja som robil aj také, že máme Vianočné obrázky, takú peknú pesničku Vianočnú a je učiť o Bielom nejaké klipy, sme natočili a tak ďalej. Mm -hmm. No a zrazu potom akože uh, som napísal takúto piesňu, ľudka billa prišla za mnou do Rusoviec a, a sme to tak to akože tam aj v takom štúdiu hneď keby nahrali, kde sa to strašne páčilo, tak sme to ešte tam niečo počešťovali, niečo po, niečo po, po slovenský Dole. a ona Dole. spieva Dole. A tak a tak, akože one. Zapolil sa potom ešte do toho Marian Čikovský. no a vlastne ja, takýto akože amatér s takou hviezdou najväčšieho formátu proste začal spolupracovať ako, ako, ako textár. No pochopíš to? To akože ako, že ja, ktorý no robím osi. celý život ja s nohami, ja robím celý život s nohami a tak ďalej. A potom, potom takú jednu moju báseň vtáča tiež e, zhudobnilo jedno dievčatko, mala 12 rokov, sa Mendi Marušková. Meli sa Mendi Marušková z, zo Žarnovice oni s maminou našli moju piesem vtáča a ona ho zhudobnila. A mi to poslala, tak ja som ostal úplne ako paf, tak sme na to spravili aj taký klip. A teraz nám vyšiel ďalší, taký som napísal zorná, či bláznivá, že každá z nás je iná. Ale to vtáča, to možno, že by to aj ten náš, teďo našiel. Určite to je tiež na YouTube, sa to volá, že vtáča. A keď to spravila, 12-ročná dievčina. Uh, takú baladu na text, ktorý hovorí o tom, ako vieš, ako si vtáčky robia hniezdo. A Je to si... Melissa Mandy? Melisa Mendy?. Melisa Mandy. Melis a Mandy a bola sa to vtáča. Áno, chcete to počuť? Možete. Ještě pri tom to tak. No počúvajte to. Stromou. Našli si vtáčky svoj šťastný domov Spod biele škrupinky táča sa snaží A láska matky pevne ho stráži Nastal ten čas, keď maličké vtáča Na okraj hniezda silne už kráča Posledná mužka pred prvým Na strome, ktorý tam pevne na zemí stojí, popal. Oh, oh. Sedí tač je mama, o dieťa sa boli. Šo zo 롱 nám pesnička pomaličky končí. Tak dúfam, že to bola tá správna. Áno, áno, áno, bola to ona, hej. No. Bola, však Petr, ty si tiež autor textov, len tie príležitosti nie sú také časté takže tiež veríš v osud. Teraz to bola otázka na koho? Na Petra. Na mňa? Ano. Do Bystrice myslíš? Áno, priamo. No, no ja si myslím, že niečo také tu musí byť, ako osud. Lebo o šťastí ne, asi ťažko hovoriť len o šťastí. Lebo človek má talent urobiť dobré veci, teraz spropagujem aj e, tvoje texty, ktoré teda robíš a sú prekrásne, ale vidíš, len zrejme a teraz narážam na Melisu, že má odvahu, že sa ozvala, že sa že proste chodila, aby, aby to dosiahla. Takže možno... Ja by som chcela, aby táto dnešná relácia bola v podstate taká, že o tých možnostiach, ktoré sú v nás, o tom, čo som na začiatku hovorila, o tej, o tej sile toho nášho ducha, o tom rozvoji, že toto by sme mali robiť, lebo aj Jaro, aj aj, aj ty, takou ukážkou toho, že netreba sa vzdať, lebo keby si bol povedal Jaro, ty, že no, ale veď ja nie som textár, lebo mnohí zareagujú takto, a ja nie som aj, choreograf, a ja nie som textár, a ja na to nemám školu. A Ježiš, no ja by som to asi nevedel. No treba skúsiť, lebo neskúsiť, nevieš. To je si to, čistá pravda. Takže neľutuješ nič, do čoho si sa pustil. Nie, ja, ne, to... nelutujem to, nelutujem to. A vieš čo, ja teraz zase mám takú pred <lacht> tebou novú metu. A, no. a, a, a hovorí si, ako som spomínal na dočiatku, že som z tej muziky prišiel k tantu. A teraz, neviem, po 35. roku som chytil gitaru do, do ruky ruky a začal som si brnkať a urobil som si asi 30 piesní. A no, no, myslím, a myslím, si, a myslím si, že niektoré majú fakt aj celkom, akože, nechcem to akože hodnotiť, nehovorím, mohlo mi ja nejak veľmi neviem spievať, ale, ale ako, uh, myslím, že aj textovo, že by mali čo povedať vôbec akože niekomu aj oslovili by niekoho, Ale aj, aj, aj hudobne možno, že niektoré, keby to sa do, do toho urobilo, ja len teraz mi syn kúpil taký, taký ako keby synťak, aby som to nahrávala, všetko, to sú teraz tie všelijaké, tie, tie, tie pady, aj a neviem čo, ja proste ne? ja to ani, ani ne, ne, nepoznám, ale to, takú drahú vec mi kúpil a, a mikrofóny a ja hovorí, Tatino, zavri sa tu máš a, a nahráva, ja on tak vám teraz taký akože zase ďalší, ako idem ešte teraz režirovať ja sosedných, či je takú operetú Offenbacha krásnu Helenu, ale ak to skončím, tak sa zatvorím sa do nejakého štúdia a možno, že nejaké presenčky aspoň pre seba, pre seba si spravím. Som si aj rekvým napísal. Je no. <susur> no, to ať takto? akože niekto tak, no, tak, tak sa s tým, akože hrám, ja že mám takúto metu, ale Netreba to tak, akože že ja možno mi niekedy vyčítajú, že nemám seba vedomia alebo neviem, že málo seba vedomia alebo že viac ja sa byť, pretlačené alebo čo. No. Ale to nie je ako, že všetko len Tvoja o tom, že to, tá, je, že to je oné, že možno niekedy to vidíš, ako to príde. To je ten osud, ktorý sme no, spomínali. Asi to je dôležité, že, že ísť do veci, že proste ich neodvietáš. Možno to je aj ten osud, že Neodmietaš veci, možno sa... A ja, oni prichádzajú, vás. vieš, to je zaujímavé, že to prichádzajú, že ja som, ja som ako keby ani za ním nebojoval. Nikdy som ja, ne, nešiel by za Lúciou Bílou, že mám nejaký takýto text Ľudka nenaspíjaváš to, vieš, alebo neurobiť to ale za toho... Ale sa Melisa zase no, išla no, za tebou a, no, a podarilo no, sa? No, a no, áno, áno, áno, áno, áno, je áno, áno, áno, áno, áno, áno, áno, áno, a teraz zaviedla tretej No tak ako myslíš, že to bude ešte taký talentík. Je to, že možno budeme ešte o nej počuť, ona sa už tak akože presadzuje správy z inú piesenia. Ale ale akože Delisa Mendy ona je zo Slovenska, Ona je z Zvernovice, no no také. čo má také super mene. rodičov má. Oni ju v tom veľmi podporujú, ona je talentovaná, ona hra bicy, hrá gitary, výborné, ona je taká rockerka hrá klavír, hrá Violončelo, okay. spieva dobre, vieš, je taká, ona má, má vlastnú kapelu takých ako dostalákov, takú nejakú, a normálne, one, vieš, ona aj koncertuje už a teraz, teraz vlastne, uh, našiel si ju tiež zasa ju, nejaký, nejaký nemecký chlapec, Mm. producent a tak ďalej. takí oni sa aj troška podobajú. Ten má ale 19 rokov už, ale sú takí dlhovlásí blondiaci. A naspievali nejaký duet. A, a veľmi dobre, že vraj to niekde aj v zámori už v nejakom rádiu na prvom mieste. Tak, takže, no, Takže treba sa báť. Ja si myslím, že nás za covidu no? zabíjal strach, tak no? sa naozaj netreba báť. Treba mať troška odvahy lebo odvážnemu. Ďaké práje, tak, tak aby sme sa vám snažili. No nie, lebo keď ja počúvam tie tvoje a ja predstavujem si kopu, svojich známy, aj keby k ním prišla tá príležitosť, oni presne povedia, ja na to nemám školu, ja to nemôžem robiť. Alebo, no tak to co som nikdy nerobil, to pre nebudem robiť na profesionálnej úrovni, hneď na začiatku. Takže naučme sa, že keď k nám príde príležitosť, tak to skúsme, možno to nevidie. No a čo, keď to nevidie? Jasné, jasné, jasné. Svet nepadne za to, že to nevidie. Ale že fakt vykročme, nabádam, nabádam všetkých o novom roku, snažte sa vycítiť príležitosti okolo vás a snažte sa naozaj ich pochopiť. Skúste to. Ono to priniesie človeku takú obrovskú radosť. Veď keď počúvam ten tvoj život, by si musel... Toľko šťastných chvíľ zažiť. Ja som si predstavovala, keďže som robila tú smotanku a repetiu a všetko, a tak som si predstavovala, aký tvoji rodičia, aký museli byť na teba pyšní akí museli byť šťastní, keď ťa tam videli prosve, ako to, tú ústrednú postavu, hociť ty vždy vyzeráš, ako keby si bol neústredná postava. <laughs> ale, ale absolútne to muselo byť pre nich dokonalé. Ja si ťa Erika pamätám, si spomínala tú smotanku prvej smotanky, ktorú ste robili a robili ste ju v Rakúskom Merbiši to je, no. taká, to je taká hovorí sa tomu, že meka operety no. a ja som, tam, ja som tam 7 rokov robil takého ako keby umeleckého šéfa baletu, ťahal som slovanských tanečníkov do toho Merbišu raz ma navštívil taký ten intendant Harald Serafín z Luku aj s Balánkou Kušnerovou, to bola kedy si taká menedžerka vychýlená v Lankkej Guharmonie a ja som im ukázal moje programy a pridala, tak ďalej, tak sme si tlapli a tam som chodil do toho 7 rokov do toho a keď sme robili ten Merbiš, aby ste robili tedy prvú smotanku, tak ste boli v tom Rakúsku v tom Merbiši po nejakej premiére a tam si robili tú takže sa poznáme už strašne, strašné, a, strašne áno, áno, áno No. Ale vy prečo to sa darí dodnes, pretože ľudia sú zvedaví, čo sa deje a tá kultúra. Uh. Aj keď akože momentálne sa hovorí, že ľudia začnú šetriť prvý na kultúre, no tak niektorí možno tak nebudú mať peniažkov na, na kultúru, ale vždy je tu aj kopa koncertov zadarmo a všetko. Takže kto sa upíše tomu umeniu a tej kultúre, tak ako že vždy si nájde testu. Ako aj keby by zdražili sú knižnice a takí ľudia ako ty proste, ako vždy pomôžu, keď, keď treba niekde urobiť nejakú choreografiu, niečo. Určite, keď nemajú na to dosť peniazy, tak by si mali. Určite, som v ja som, ja som, ja som ja, veľa krát, myslím, že keď to poviem tak na, na tvrdosť, že robia takúto charitu, ale rád, akože. Vieš, ja som chodieval aj do tých detských domov a učil som aj tie malé, malé nešťastné deti, všetko a rozdávať národ aj s tými plastovými plašami, ktoré sme robili a tak ďalej. To je tie plastovej flaše, tak ono sa to odporúča istej terapii, že keď máš málo energie, tak to a... môžu aj ľudia vyskúšať. Akože normálne, že. Alebo keď si veľmi nahnevaný Hej. Keď máš málo energie, môžeš aj doma búchať si do toho podľa svojho rytmu, sú, si rýpojím, To sú paličky energie. aj napíjeme. To sú paličky aj bície, zároveň. To je ono, áno. A ste môže... veľmi nahnevaný a nechceš nikomu ublížiť, tak aj. jednoducho ísť do lesa a pri každom tom údere ešte kričať akože, ja, uje, uje. Áno, tak, áno, tak, tak, áno tak, dáš to. to Jasné, Ale čiťu si tú energiu, keď si toto vymyslel? Určitý, to som te, hovoril to, o, tom vlastne tlaku, vieš, to energie, ducha, o tom tlaku, vieš, že tej o tom tlaku, lebo to, tú energiu preňeseš aj na iných ľudí, vieš, že to, ty ju, ty ju vlastne, pre, pre, ono to preskočí aj z toho javiska, lebo z hoci priestoru na na toho človeka, Prave. ktorý sa na to pozerá, to je a ja sa ma, som to včera buchol, ešte bol som včera som bol na Zemtinskej širávek. To bolo tiež také, akože, ako také, také pekné, až mi slzy do, do, do, do očí vošli, lebo našla si ma jedného pána, ktorý z teda a My sme sa, my sme boli kedysi spolu akože na vojne, ja som ešte bol po vojenskom morskom súbore, bol som zlivojak. Livojak lebo ma zmáral vtedy ešte alkohol tak ma preverili na tom, do to jaslovských bojník s Petepakom a to bolo katastrof a ja som tam založil taký súbor z deviatich chalanov bojakov som, ktorému som dal názov, že súbor z bojník a, a, a tancovali sme a, vyhr, a vyhrávali sme tie asuty a som bol veš tá tam som tam skákal urložil, som tam nejaké také choreografie a také one tak, tak, no a tak som tam nejako prežil Také tej tý, atomke ale, ale čo chcem povedať, že, že celé jedného tohto tanečníka, ktorého som ja nevidel 40 rokov, aj viac, a už som to ma oslovilo už rokom, že, že otec ma stále spomínal, že keď ma vidí niekde v televízore, alebo takto počúva v rádii, rozprávať a tak, tak stále ako rozpráva o mne v dobrom a taký pyšný že to toto, ja tohoto, poznám a tak a stále to stále. A že on bude mať narodenie, 60, že oni nevedia ako darček, že oni všetci ľudia všetko, že už majú, že čo nepotrebujú nič také oné, ale že je také ľudský darček, že by strašne rada, že keby som ja prišiel, že to by bolo najkrajšie prekvapenie. Okay. Hovorím mi, Ježiš, Mariano, ako ja neviem, že kde budem sa nachádzať a tak ďalej, že oni mi ubytovanie, všetko možné, preplatia, hovorím že ja nebudem dať, nepotrebujem ubytovania, nepijem, ja prídem, keď sa bude dať, rad, prídem, posedím, pozabávam sa a tak ďalej. No a pôjdem one, no. Tak akože včera sa to udialo. Mal... to bolo? Nikto to nevedel. Mal tu 60 od O 13. mali zahájenie v takom jednom krásnom penzióne na, na, na tej Zemplinskej šírave. A ja som tam teda prišiel, oni čakali uh, na mňa, aby mohli začať. On nevedel. On jediný o tom nevedel. Aha. A taká celá spoločnosť už tam sedela za tými stolmi, stále pripýtok, ako všetko. A, a ona ma tam uviedla. A priniesol som mu ako dar ten poznávský klobuči, ktorý ja na hlave nosím stále. Ten mm -hmm. a tak. A ten 60-ročný otrlý chlapisko začal plakať. No, a ja si ním, lebo to bolo také ja, malé. A tak, bo tam boli obiakí takí po cestich rokov a, a proste taká pošta, prečo by mi, že on to, kedy sa aj už aj rozmýšľal, že to tak spraví alebo niečo a že tie, nemamen kontrola, na tá, to tak prosprostredkovala, že tam ste po Bolo to krásne, ako hovorím, ja som bol tak dojatý. No a ja som si priniesol tie plastové fľaše, lebo prišla aj na tanec som si s ním ešte zatancoval, spomínali sme čo Ja som si pred troma týždňami dolamal rebra, vieš, lebo som lebo som na som lyžoval, to je moje jasnej samozrejme sa mi vypla líža, akože nejakým spôsobom sa mi asi nalepil sneh na, na tie moje vyžiarky a nemám to dobre dotnuté a vo svahu sa mi vypla líža, no tak som praskol na náhrudník. Tak akože bol, spostavil som sa, to bolo asi pri druhej jazde, spravil som ešte asi 10 jazd, bežal som potom ešte do Okupa, do Vešedovej, išiel som do Bratislavy, potom som bol ešte choreografiu jednej holke, lebo na československo má talent, Robil aj to vyhrala, Silvinka Vršková, takú takú akrobatickú choreografiu sme robili peknú uh -huh. inšpirovanú folklorom. To bolo fakt takú, takú, som robil takú svadbu, ale ona predstavno si bola vlasy pritiahnutá na, na lania. Ja som to bolo, videla, no. to bolo neskutočné, no, to, čuvek, som, to som bolo to tak robil, tak no. krásne. Áno, videla si to no? Áno, e, ja som to videla, to bolo úplne nádherné. To som netušila, že ty si v tom mal preciť. No tak ja som ešte. Lebo ešť ja som s jej rodičmi tancoval ľuku uh, a, a ona bola týška dnešnická cool. superná a ona potom tancovala v lučnici, potom odišla, ona tancovala u Celine Dion a aj u iných hviezd v Amerike a mm. potom bola Cirque de Sole a toto, tak sme to vymysleli muzičku som jej postrihal, dal som tanečníkov kroje, ešte mal ten jej v ak ešte to, to moje, tú vestičku a tak to aj dohávica, čo ja do divadla nosím, kde je voľký, tak ich obliekol. A tak sme to trošká, ona mala, tia, to akrobatské číslo tak práve, na ja sme to tak tou choreografiou dokreovali. Do, do Nádherné no, to bolo, ale no, oni potom prišli, hadám na to, že bola v Cidbe Solej, lebo sa jej pýtali, že čo. Či... Áno, áno, áno. No, no, no, lebo to bolo Super, profesionálne no, hej, hej. úžasné. A teda netušila som, ale gratulujem ti, lebo tá choreografia bola dokonalá, absolútne. No, no a to som to povedať, dopovedať no. o tých rebrách, že v e, tom si ledva chodím, dýcham, kýcham, ledva sa prevrácam, že lebo to je bolestivé, a ja potom e, manželka vyhnala po týždni na, na rengen, tak tam, ja, tam je to, to lámané, popraskané, ale... Ale... Neud... Sa nedá robiť, rebra. sa s tým nič robiť, to treba preboleť, ale nie, neudržal som sa všetkým, som tie flášky mu tam buchol, troška aj trojky spoločnosti. tak som sa.. Ja takže no, energia začala... Takže, dneska chodím taký, že au, au, au, au, au, ale však dobre. Ale bolo, bolo au, tam, tam oné, ako za tú bolesť e, tých radostných odži to stalo. No. Dá, dám ti dobrú radu, keď som mala takto prebral, alebo jeden kamarát, akože... Po šesťdesiatke chlapi to ego im ešte vstúpa, tak ma chcel objať, tak ma zdvihol do výšky a pritlačil, ak ma dával dole, že, aby som mm -hmm. vedela, že, že ja každý deň cvičím a ja, že fajn, počul si tie prasnutia. Že to bolo čo? Tak to boli moje rebra. Ježiš, <laughs> ja no rebra a dlho. mesiace, ale lopuchy na to pomáhajú, len teraz vyhľadáš lopuchy. A? Keď som si začala každý večer prikladať lopuchy, Rýchle, rýchle bole zmizla. Ešte ono to tá pritlačenie bolela, ale už normálne. Takže keď zauženieš lopu... Ja na účelní tak, nepotreboval som nikdy marotky. Toto som rozchodil, a to zlomené nevadí, to rozchodím, toto brer, všetko. Ne? A toto tak som si myslela, čo to po týždni neprechádza, čo to po dvoch týždňoch neprechádza, potom má ešte potované nejaké zono, lebo tam treba ešte toho. vyčetriť, či, či nie je neroztrhnutá, alebo čo vieš. A, a tý... No to väčšie 3 mesiace maximálne, tak to 3 mesiace minimálne trvá. Oh, no, 3 mesiace A, tak, a, tak, a už, už, už je vyše 3 týždňa. Možno, že A je som, som, som bol, kým som bol, kým som som bol, som bol, kým som bol, som sa kým som bol, som bol, kým som sa som som sa som som som ak čo no... zrobíš nové, akože tam si viem predstaviť, aký to bol krásny darček a chcela by som taký darček dostať. Dnes je veľmi ťažké vymyslieť darčeky, lebo veľa ľudí má všetko, čo potrebuje, no, nie že by mali no, prebyť ale proste nepotrebujú ďalšie veci a nechce hromadiť, hlavne ďalšie veci. Aj. Som zistila, že mnohí, akože fajn, ale pre Boha, len nekúpi mi nič, lebo ja naozaj nechcem nič hromadiť. A ja chodím k takému Marcelovi Danikovi na isté semináre do Čích, a on tiež ako, no však nemám to kam dávať, ako dojdi ľudí na semináre a každý mu nesie nejaký darček. A on hovorí, že a však ja by som si musel kúpiť jeden sklad vedľa bytu. A vieš, že to urobil, že ako sme tam stáli v rade a gratulovali mu k nám, tak každý musel dať darček Marcelovi nikto a my sme si navzájom museli odovzdať v tom rade darčeky. Hm. Čo bolo také celkom milé. A je, vieš, super, ako, bolo, bolo to fajn, lebo takto to Však teraz pred Vianocami určite mnohí zistili, že dostali aj veci, ktoré nie sú pre nich až tak potrebné. Takže nebojte sa darovať to ďalej. Vôbec sa nemôže uraziť ten človek, ja, kto ja, vám ja, dal Lebo je to už tvoje a čo si s tým urobíš, že je už len tvoja vec. Takže keď to dá z úprdného srdca ďalej, tak za ďalší človek len radosť. Ale je dobre, že si môžeme takto ešte na vianoce dávať. Mali ste bohatého Ježiška, no keď si dostal taký prístroj, tak som... No, u nás každý rok si hovorím, poďme ku skromnosti viacej, poďme ku skromnosti. Ale každý chce hovorí. byť, one, každý chce byť, vieš, no, každý chce byť... Ja si myslím, že to aj tým mojim deťom, aj ženom robí, akože, že, že to je dobre, že, že väčšiu radosť im priniesie to, že darujú, ako, ako keď sú obdarovaní. To je, to je super. A oni, oni, keď chcú darovať tie moje deti, tak, tak darujú aj modré z neba naozaj. Keď videl, že ja chcem, alebo túžim, že si nejaké muziky robím, tak kúpil mi takú drahú vec. A, a bol ten mm. uh, to bohatý, no, ten Ježiško, ako myslím, že z ešte strany. Ako tak, a ja sa snažím zase tiež obďačiť aj tým deťom aj manželky a tak, ale ako, ne, nekupujeme teraz, si auta, výly alebo čo, ale one akože, že také normálne akože veci, alebo... Po čom, a... Srdce píšte toho, čo chce darovať, lebo väčšinou je to tak, že chceme darovať to, čo my ako vidíme, že tak to tomu hey, ide hey, dobre. Jasne, no. Ale... Vieš, čo je krásne, chcela som ti povedať, že keďže som tie deti také, že si ich dobre vychoval, ale potom som si spomenula, že asi si to doma neboli. Ja si myslím, že si si vybral dobrú manželku. Je ja to teraz už takto výdam u týchto ľudí, čo majú takto veľa no. práce, behajú po svete, no. nemajú čas. Že to, že ste si, si vybrali dobré ženy, tak tým ste vlastne dali ten základ tej dobrej výchove. Ako to yeah. vidíš? Veľmi, pekne si to povedala, lebo ja som sa s vlastnou zoznámil v sluku. A mm. zoznámili sme sa, ona prišla ako spevačka nastúpila. Totižto ja som mal takú, akože v tom sluku potom tom e, ťaž, ťažkú dobu, ťažké obdobie, kedy som podľahol alkoholu a motal to mm -hmm. so mnou a bolo to ťažké. Akože naozaj, že, že nevedel som čo so sebou a bolo to, že buď alebo som bol úplne, mm. akože ja sa to, ako hovorím o tom otvorení, ja za tom bol som normálne ťažký alkoholík, ktorý sa nevedel z toho dostať, až, až to bolo také, že buď alebo. Mm. A už som skúsil šeličo a potom vlastne uh, posledné pivo som ja vypil 19. maja na mojej maminej narodeniny 1986, čiže teraz v maji bolo 38 rokov, čo som nevypil kapku alkoholu. A ja som maj prestal piť a potom vlastne... Ale ako sa ti to podarilo, že si prestal? Lebo to bolo mno... ako som aj spomínal, že bol som na voľne, tam sme chlástali, tam sme chodili po tých zájazdov, vieš, to bolo ťažké, potom ma preverili. Ale jame, ako si a stále som sa akože, snažil ako... Nie, nechám to, ale nebojte sa, a čo ja viem, čo ja nič to není. Ale nakoniec potom vlastne sľub, keď som sa vrátil z voľne, išiel som do Ameriky, už som tam nebol... Už také, že som s tým kubánkom aj s so doktorom teda, že čo jaro. Idem s toho sliku preč, alebo skúsime nejakú liečbu a tak. Uh -huh. začalo, to byť, začalo to byť vážne, akože vtedy, vtedy som si priznal, a to, to aj všetkým, ktorí majú s tým problém, odporúčam, že, že kúrnik šepak treba, treba si to priznať. Treba si to priznať, uh -huh. je to choroba ako každá iná, keď sme sa tu bavili, že toto je choroba, tak aj toto je choroba, no. No tak som chodil na hraničnú, normálne som chodil na, na také ako Pročia, prednášky, hovisté. ktoré boli... Hej, nesediel som niekde v ústave, ale chodil som tak ambulantne. Uh, bol taký no, to, doktor Kolka, bol taký akože veľmi dobrý, starý pán, ktorý mi dával také prednášky. Tie prednášky sa mi zdali múdre, dokonca by som ich nehal vyučovať na základnej škole, hovorili o škodlivosti a tak ďalej to mm -hmm. okolo. A nebolo tam nič proste, ktoré, ktoré by som mohol ako hodiť a chodil som tam na, na tabu, zveš, to bola taká preventívna Výluka, ktorá, mm -hmm. sa stretne v krvi s alkoholom, tak vlastne vám neporiádzajú. Presne krvi. tak. No ale tak som, tak som išiel na to lenčenie, podstúpil som to ako keby a chodil som na ten antambus tam podstivo a už som na to liečenie išiel, som som prítrižne nepijú, boli to také moje osobné rekordy, vieš, ja to denne piť to bolo niečo strašne už, chú, herký mm -hmm. rekord. Ja som sa už nevedel ani na jezerika. Ja hovorím o som otvorenia, ja som nevedel, som sa klepal, no už som musel do seba už aj hocičo, okenu, pitralom, všetko možno. To, to ste stále som to potreboval mať krvi, hej? Ako, potreboval som to mať, Vieš čo? No, potreboval som to mať stále v krvi. Ťažko išlo aj do mňa mm -hmm. to pivo, ale potreboval som ho dostať do krvi, lebo, mm -hmm. lebo bolo, to, bolo to naozaj akože veľmi, veľmi ťažké. No a ja som vlastne mm -hmm. prestal, prestal a potom prišli ako prázdnení divadelné a v tom sľuku, ako ten júl, august, vieš, v koncom augusta tam nastúpila žena a ja som sa za tie 2-3 mesiace o, tak nejakom metabolizmu s mysľami premenil a už zrazu úplne iná, sa, iná žila prečoval. a začal, začal som, vieš, ja som vtedy začal trhať parkety úplne iný človek. No a vlastne sa prišla ako speváčka. A, a, a ona kým, vedela, pár... tam predtým nebola, že si... Byl... No, no, no, vedela od ostatných, lebo dávaj si pozor na ňo, Aha, je to jasný. takýto a takýto, vieš, no je to aj, jasný, aj to bolo, jasný. to bola pre mňa motivácia, že nedám dôvod na to, aby som oné a dával som si osobné rekordy, 3 mesiace a pol roka a už nič, no a tak... Tak sme sa dali dokopy, potom sme sa o dva roky zobrali, a porodili sme deti pri detskom šampanskom a ja som vlastne... chvala Bohu, vieš, odtedy ja som prešiel všelijakými, človek prejde zaživo všelijakými situáciami životnými, na slúčku niekedy, vieš, aj bratovnými aj všetko, ale toto, toto som nikdy ne, nesnažil sa utopiť doma. Keď si na slúčku, aký máš vek, ako sa z toho dostať? Preto že to no nie no, je to overiť, ale to no, akože bešte sú ťažké alebo niečo si no akože niekedy sa zavarem do seba, niekedy sa snažím nieako rozchodiť, rozbehať alebo niečo, ale je ale to akože ťažké alebo niečo niečo tvoríť alebo zabudnúť alebo hodiť, no je to je akože, také ťažké, ale tie stresy, tie stresy <kým> sa sa všetko prejde, všetko prebolí. Ja som to už naučil. Ve veľakrát mm. stresov, ale príle, nie, ako som hovoril, že som si pomenul divadlo aj aj, aj, tytuľ, aj všetko a stresi, kde tam byť, ako ona, ale všetko prejde, všetko prebolí, keď nejde o život, tak ozaj ide, ak to hovorí o niču. To platí, že všetko ťa čo ťa nezabije to ťa posilní? Je to tak asi, no. A chcel som aj naviazať na to, že tá vlasta vlastne, vlastne potom keď prišli deti, tak ona obetovala kariéru, lebo ja som bol rozbehaný človek, chodil som po tom svete. Keňa som narodil matúš, ja som išiel na 9 týždňov do Ameriky, navedovať samý Kristýnka, a išiel som na 7 týždňov do Japonska. A som mm. Ona obetovala kariéru. Má pedagogické vzdelanie, tak je teraz učiteľka na stupni 1-4, detičky ju milujú, ona miluje ich, doma tiež len ten život pre nich trávi a vyrábam a robím a po vždy donese tiež ona darček ona pre ne, takže ona učí a tie deti mi tak troška ušli medzi prstami teraz mám vnúčika, tak uh, snažím sa čo najviac aj s ním byť, je to také no akože, ale deti, deti tiež proste nepijú, nefajčia ne, ne, sú v takom ako keby úplne inom svete ako ten svet, tu my mi vidíme takže sa, z toho sa veľmi teším akože že Kristínka tancuje, tá bola v Národnom divadle v Čechách, baletka, potom prišla, bola aj dva roky v sliku a teraz mi tancuje v tých projektoch mojich v Národnom divadle na novej scenie a nítra a tak a chodí a je... je to teda. slušná, počúva chorezgracať? Počúva, počúva aj, je talentovaná krásna, uh -huh. no hej, hej, ona je, ona to <laughs> miluje strašne, to je jej taký život, a má tu už hovorím, no to je taký softverový inžinier, manažér je teraz za ten úplne od malička bol taká chodiaca encyklopedia ten vedel Bla, bla, bla, všetko. Môžeš poskakovanie, o, ho nezaujíma. On, on vedel všetko, ja neviem, ochrobákoho vecmíreho života. On no, taký, no. Šikon, Nie, to veľká No, Môžeš pozorovať dva úplne iné druhy. Víta ti takto, že jedno je umelecké a druhé je... Aj, a, aj. A človek to ako keby nechápal. Ja, ja cesto cez my chápem, že Proste si deti natolko neovplyvníme. Ono to je, tak nejak prídu s tým na svet. Tak ako <coughs> si si Ja predpokladám, že tvoji rodičia neboli taneční. Nie, nie, vieš, my, sme, my sme boli taká dedina, kde sme ani kostol nemali. Ja som chodieval 5 kilometrov taka... peši na ONE, dostrečná, vieš, ako no. na a na toto to bráne, bože, strečná, aby sme mali faru a tak ďalej. Neboli sme taká typická folklórna obec, ale mama bola ochotníčka, mali taký spevácky zbor, aj, aj, aj sestry spievali v takom ženskom, keby v jedinskom spevokole, ale otec si raz zahral na takú húsnu harmoniku a tak a ja som tú muziku milovala tam bola tam taká ako naša jedinská skupina, ktorá sa volala Kocuri lebo nás Kocury to predívajú. Kapelák maš tu zrázame. Takže som oné, tak som, vieš, tak som tam pod tými oknami najprv počúval, keď ma pustili tí chlapci starší tam k sebe a tam som sa učil, hej, som kytarý, všetko možne, takže to bolo také no, pekné. A ja som sluku založil kapelu ešte potom, my sme sa do konca zostali ako slukárska kapela na, a moje pesničky doteraz tie denninské kapely Jarovťa a Rusovťa hrajú na zábava. <laughs> Fakt, no väčšie je A my sme sa dostali dokonca na večer, bola takáže politická pieseň, angažovaná pieseň. Áno, Grigorová poradila tady. všetko. Nemecku, to sme boli aj v tom Martine, predstav si, boli sme na seminári, Čo? tak to bolo dva týždne pred samotným festivalom, tam na takom seminári, sme tam postupili, sme vo Večku vyhrali všetko, ne? A potom sme mali nejakú premiéru, sme museli 10 dojať do Latinskej Ameriky, keď to zrušili, <laughs> potom sa to už nedalo kumulovať, <laughs> akože to je také, no? Je, a ja som to potom toho to no bolo také. Pro politicku v no? Martíne, protože to, to Malo, bolo dávno. Ale my sme mali také... Nemali sme veľmi akože, angažované texty, ale také normálne o živote. No ale tak to bolo. ja, a ja no? som nikdy nevedela odrecitovať angažovaný text, takže to, to, no. bolo, o to viacej to bolo milé potom. No ale ja som sa tiež chcela na zahraničí opýtať, že... E, Ty si hovoril, že sa rád vrátaš domov to perieň, ale ktoré krajina ťa zaujala a čím? Lebo zase cestovať po svete je úžasné, aspoň z môjho pohľadu. Úžasné, určite. Víš, prvý môj taký veľký zájazd bol Španielsko. Keď som bol malý chlapec, dosťľkoľnejší Španielsko, prešli sme hore dolu. Proste to také, ako tam sme... prvýkrát som ja opusil v more, prvýkrát som, vieš, je ten tie obchod, aký je život a také akože aj ten nočný, oni tam proste, no to bolo, to bolo akože pre mňa ako veľká, veľký zážitok, veľká emócia Ale ja som potom strašne rád chodil, keď sa, keď sa dalo, uh, nie, nie každý to mal z toho súboru rád, že niekde, keď sa trebalo aj poskladať, že ideme, ja neviem, na makťu, pitťu, keď sme boli niekde v Peru alebo mm. niečo. Takže ja som sa snažil vždy vidieť aj tie múzeá a keď sme, tá Latinská Amerika, má tiež, my sme ho prešli hore, dolu dvakrát, uchvatila, smážil som sa proste vidieť. To sú také, také neuveriteľné niekedy, akože zážitky, že Mexico City malo vtedy, ja neviem, 2 miliónov obyvateľov, 4-5 miliónov ako naše Slovensko, vieš, ulica, ktorá merala 78 km a boli sme tam dvaja zo Stráňavu, Zestráňavu, ja a môj synovec, minutoch, ktorý by šel so mnou tancovať a na tej ulici sme stretli tretieho Stráňavca, pochopíš to? Ne. To, to neuveríš, vieš, v takom meste akože Belkom, Desikál a ježiš, a teraz sme rozprávali o tých našich tam kopsoch, horách atar. to je akože, vieš to bolo, počúvať, to, to sú také zážitky na Kube, na Kube keď sme išli na Kube, nám kázali, že nech nejaké cukričky a žúvačky takže, paramel, cík, čikla, také, že akože, je paramel, cíkle a také, lebo tie detičky, vieš oni to tam pýtajú, uh -huh. až niečo možné my sme bývali v hoteli Nacional Kásnom, akože na Kube keď tam aj Anka Zagorová bola s za Laoférom, na bazéne sa pretávali a ja som išiel tým výťahom, keď som išiel do, do bazéna, tak som mal taký, že kreol a spray no, kreol a ten líb, Ten kreol a na taký Ten, ten vyťahár, vidí ten spray a strašne ho tak pýtal odo mňa, som mu snažil vysvetliť, že to je násomko, že na, na opaľovanie a tak. On tak smutno pozeral, tak, tak som mu to dal do tej ruky. On mal takú krásnu bielú dredzeronku a pod tie pazuchy si nási tie masné flašky. <rý> <rý> Bože to bolo strašné. A potom som išiel to tom Vyťahu druhýkrát. <rý> vyťahu sa zpáhnil. A ich bola tam taká pani, tak žena, vieš, tá, ona žena s uh, dieťaťom, ktorý mal takú kubánsku prioneckú šatku. Uh -huh. A my sme vo výťahu spolu išli, tak som mu núkal tú žúvačku, vieš, on tak ako pozeral, metal si myslím, čo ty nechceš ku kubančam, ale vieš, a to ti, bol, to ti bola Geraldina Čapíňová so synom Čláča. A ty to Ona tam bývala s nami, tam chodila po nejaký školák s tým viešinom a tak za nejakú charituá. A, ja A ty si chcel za čaricu. Ja som chcel tomu Pedro našu. No tak to bolo také, to zahraničie. Vieš, no, krásne ako že aj Japonsko, lebo ja som mal možnosť, vieš, my sme sa niekedy dostali na také miesta aj v tej Číne, kde sa, kde sa nedostali ani turista. Keď sme boli ako napríklad ako štátne dieleci, tak oni niekedy, keď nám ukázali svoj, ja neviem, art show, tak sa nám všetky sámky padali neuveriteľné. Ja uh -huh. pon osobne boli, bývali sme aj po tých, tých príjmatoch takých, keby že, že kde nám ukázali aj, aj naozaj tú techniku, ktorú oni majú, ale aj tú tradičnú kultúru, kde vyrábali papier ešte za tých ten papírus, ešte takých starých technik, bože moja, a spali sme na zemi, že keď mi dali večer vodu vedľa mňa a proste vedľa hlavy tak ráno by tá voda bola zamrznutá tak ja to musím že to proste je ja tak úplne no, akože úžasné ja na tie zahraničné zájazdy a na tie ja to máme vieš a my sme, my sme sa snažili ušetriť nejakú tú kornu lebo potrebovali sme domov doniesť peniažky a my si mohli niečo tu kúpiť autíčko alebo niečo vieš na dietach takže my sme po tých jutonoch keď tam prišiel chľuk teda za chodbe to za chvíľku rozbonialo chlepačovo polievko, viem, s nejakými konzernými konzernými, ktorý sa snažil variť, ušetriť, veš, kolu sme pili, no aj, lebo, veš, tým menej ľadu, tým viac polí, samozrejme, takže, viem, že takto, no, no, a tak sme sa, no, tak sme tam prežívali, ale bolo to krásne, akože, naozaj, no, aj tie úspechy, ako som už spomínala. Ja v podstate fascinujem nejakým spôsobom, ešte my sme sa dostali aj na okinavu a všetko videli sme, áno, vieš, akože pekné veci tam v ľudí a tak, my sme mňa fascinovali tí ľudia, akí sú oni užilovnatí sú pre, ako sú precizní, presní, že keď tam to divadlo malovať, takto, to všetko oni mali na navinutý, vyrábané presne. A oni ako sa zaujímali o tú kultúru, vieš, že. Oni si skupovali kroje a oni proste chceli sa naučiť nejaký goralský prvok, chceli sa naučiť karičku, What? že v jednej telocvične dobrej zvíli. najväčšiu na svete proste pristoj na vieš, kvieš, proste, niekto, oni, bol, oni sa chceli učiť. 80 ročných detko sa učil ten goralský kresaný, pre Boha, ako keby to bolo najdôležitejšie na svete, vieš, úplne ako, že oh, snažil sa to naučiť, a tú kultúru, ale na čo tebe to tu čo šopal v Japonsku, tak to je nejaký goralský. Ale Bohy, to dež. je to nádherné, že oni no? sa tu stále niečo naučiť, že to je jednaký aj Preste to, o čo hovoríme celom rád, to, že nezdať sa, proste, áno, goralský tanec, výkladne, super, idem sa ho naučiť. No, tak a učil to sa ho, to, spredno, a to, to, spredno, to a to sa a oni spievali a vretenko mi padá všetko. Oni normálne sa všetci naučili s nami, chodili a spievali. Ty. Čakali nás potom predstavení vždy v tých divadlách a tak. No, krásne. Akože, akože, ty, ty, to Japonsko, väžno navštívili sme aj tú Hirošimu, aj tie miesta na tej tragédie. A to je aj všetko možné. A... To a to určite cítiť tým smutkom. Bol. Vyšte, cítiť ako to, vieš, ako tá budova ako ostáva stáť, ako nám to vysvetlilo, ako to buchlo na tým, ako to rozprívalo. Pú, vieš, no, ako tam ten zvon a všetko, no, akože, je to, neviem, no. Ale ja hovorím tá Okina, zase to, to je teda taká Florida, vieš, taká Florida. Ja som hoval to... na Okina, no. no takže, poviem sa, že... A čína, bol si v Číne? Bol bol som, čína, bol, som ale... v Číne, bol. A to je krásne. My sme v Číne, mali, hovorím, to sme boli, ja som tam bol v podstate keby e, som bol vtedy umalecký šéf sluku, boli sme tam s mojím programom, a oni ma tam brali ako, ako, sa kultúry, mali sme ma takú, vež také, ako keby všetky mm. pocty tam, akože oni nám ukázali, zobrali nás na ten Čínsky múr, všetko, ukázali nám tie svoje, akože, pervorodky, a tak ďalej, čo mali v kultúrii, každej, vež niečo, tie, tie svoje umenia, tie, tie i školy, aj tanečné, aj operné a potom tie opery 6 hodinové až do No a všetko môžeme, vie, Veľmi zaujímavé. No, veľmi zaujímavé. Akože zobrali nás do takých miest aj do tej kuchyne, veš všetko aj, aj, aj takej tej originálnej čistkej kuchyne a na tú, tú, tú, tú pekinskú kačku originál, že nie je to. Akože to, vie, všetko nám ukázali, čo sa ako dalo, čo sme jedli. Prišiel som do reštaurácie, kuchár mal živého hľada okolo krku a, a my sme si aj za chvíľku nám oservirovali. Veš, to je všetko. No, a dobré, na biele také tak je také kúrečne. tak, je no, hej, tak je, no, no. No a k tomu, čo si všetko jedol v živote, lebo tak už, už háda stačí. No, to, tohto sme sa obávali, lebo máme dve hodiny za sebou a Erika nám spadla z telefónnej linky, takže ju skúsime naspäť e, pridať do tohto rozhovoru. Tak si dáme pokus číslo 2. halo haló. Pokus číslo 2, ja ťa počujem. halo haló. haló. No, famózne. Tak môžete dokončiť rozhovor. Doko no vidíš, ako nám to krásne išlo tak dve hodiny a posledných pár minút, ale to nám dúfame. A to je, to je asi tak naprogramované ten v tom telefóne, vieš, že to po dôhodinách. že to vyhodí po dôhodinách. No nič to áno. nedá robiť. Ja som sa te práve pýtala, že napriek tomu, že si precestoval kus sveta a jedol tie najlepšie jedla pod slnkom, ktoré máš najradšej, lebo čistáme silvester a všetci chceme jesť a dobroty, tak povedz, čo máš najradšej. Počúva, je veľmi málo vecí, možnože žiadna na svete čo ja nemám rád, vieš, lebo ja som Aha. strašný papkať. Ja som strašne papkať, ja nepíjem, nefajtím. A aj, aj, aj A ja, ja som teda strašne aj mocný, aj sladké, aj rád, ale mám strašne rád hrabavú, vieš, kačky a takéto veci. Mm. Teraz som tam sa práve dopapal také, že lokšie, tá červená kapusta, kačička a tak ďalej. Ja, ja, som dosť som, som ak som dosť mesový musím to už aj pomaličky troška obmeziť ale, ale mám, mám veľmi rád aj dobré ryby a tú hrabavú, húsičky kačičky mm. kovičky klobasa mi trčí práci... každé ráno z ústo <lý> a čo si to na silvestra? na silvestra? na silvestra my si takú kapusničku dobro robíme kombinovaná mm -hmm. aj, z, aj s rybami a tak, taká akože dobrá. V a rybíky udené mesi. aj do nich sú síne, také dobré klomasy, také šeliaké možné na si mesi. Žena také očka, chlebíky a všetko možné. No a bude asi aj kačka, lebo to ja musí mať, kačičku. No. no a teraz som dostal aj takú excelentnú divinu a no. mňam, všetko možné dobre máme. Morku som kúpil tu na Liptove takú vychovanú no, tu na, na, na, na dvore. Na, tom, <laughs> na tomto svete. No, no, A snažme no, sa podeliť s niekým, to nebude mať až také dobroty. Ja sa tiež veľmi teším, tiež som papkač, takže dúfam, že všetkým papkačom to na silové spravíte. Nezabudnite, že prvého nemáte mať žiadne hrabavé, aj ty, lebo no, ti no, odletíš no, šťastie, viacné, vieš, ja takže, viem, to ja viem. No. Prvého nehrabeme, prvého nehrabať <laughs> až druhého. Aj. Ešte Robíte ešte aj na Silvestra šaláda, alebo už to nerobíte Už nie, nie Ko, to, čo Žena, žena povede, to je celý, celý týždeň Ona to je ona ja, Výborný ja. a ona to je celý týždeň Ale týždň. niečo také, také Možno aj zo zahraničia Niečo, čo sa hodí k Silvestru By si vedel povedať, lebo Ja hľadám stále niečo nové Vždy aspoň jeden prvok nový Každý rok dodať na ten tanie, kde je všeli čo Takže či ti niečo nenapadne také zaujímavé na siete? Ne, ne, ne, neviem teraz, ja ja som totižto, ja, ja strašne nad ale vôbec neviem variť. Nemám k tomu vzťah, lebo ja by som to vedel surové, vieš, nemám pepezlivosť, ja by som to uvariť, ja tak, ja by som rýchlo vedel Ale dostal som také veľké, obrovské, také prošuto, také veľké stiehno, ktoré má, neviem, dlho to môžem dva roky jesť, tak to otvorím a budem z neho ujedať. Povedali, že mi to mi to rok vydrží, no ale pochybem. Mám počiť, to ktoré si môžem dať. mať čela. Počkaj, budeš mať hosti, takže tak, vieš, niekedy sa musíš podieť poriadne. To je veľa hostí, tak sa zje veľa trošku. Takže všetkým, všetkým želám. Myslím, že sa končí a všetkým, prosím ťa, už končí naša relácia. Tak chcete dve hodiny ďalšie? A by som ti nenarúšila program, víc? lebo určite už máš pripravenú programovú štruktúru. Tak ešte je tam zo pár takých minút, ktoré môžete využiť. No tak ešte ich využíme na to, že teraz sa pýtam Jarka. Jarko, a teda povedali sme, že chceme byť v Novom roku lepší ľudia, ale nielen lepšie na napapaní. Tak máš nejaké vnútorné také ani nepredsavzatie, lebo keď si dávame predsavzatie, tak dlho nevydržia. Ale také, také niečo vnútorné. Ja som si vybrala napríklad, že láskavosť. že chcem sa ku všetkým problémom uh, postaviť s láskavosťou. Aj k sebe, aj, aj k tým, v ktorých sa to týka, v tých situácií. Tak čo máš ty také, čo by si v novom roku tak ľudsky v sebe ešte podporil? Ale vieš čo, akože, tak ako tá Luzka spievala v tej pesničke, že buďme na seba dobrí, drahí priateľia, než uh -huh. nie na láskou opelia. To je takže, I krídla nech nám dajú ľahko z letu. Dobre, to, Medlen, krátkosť, ja, mesku, a to je krátko. Akože, ešte ja. keby si nejakú basničku dal na záver. Nejakú peko, Ježiš, to je keď sme rozprávali o tej piatike, mám aj takú, ako som kedysi bojoval. Daj, daj piatikovú a potom daj áno. A pijatikovú, potom daj ešte. Ako som kedysi, keď som pil, bojoval so životom. Tá len tak bez rozsivičky, exol som kľašu rovicky. Potom ešte becherovku a vyzval som život na fejerovku. Postavil som sa k nemu nebojásne a v strehu čakal, ako začne. Prvá rána prišla z jeho strany. No ale potom... Aj ďalšie rany. Šmaril ma o stenu aj o podlahu a ja som začal strácať rovnováhu. Hovorím si, nič to, to bude len smola. Lepšie sa pripravím do druhého kola. Vodkou a vínou som sa riadne nadopujem. Potom ten život ľahko knokautujem. Tak pijem tú vodku, víno a aj pivo a v ringo už na mňa čakal opäť život. No však ten dostane teraz odo mňa svoj prídel. Len ja som ho už dvojemu videl. Tak tancujem kolo neho, nôžkami prepletám a život ako zmetlou so mnou si zametá. V tom na čumáku cítim jeho rukavicu a začal som sa mením na opitu. Oj, dopadlo by to asi veľmi kruto, no v tom životu mňa začalo byť ľúto. Podal mi ruku, postavil na nohy, do oči v malovalku z modrej oblohy keď taký ju nevidí, čo žije fort v pekle. A tak som rúčku zlomil na tej ľudstva vedle. Tak to je nádherné, toto, toto by malo byť všade na tých, kam chodia na antabus, na tých... Bo teraz ty sa staviaš k životu aj vážne, začali sme básničkami nevážnymi, ukončíme to vážnymi. Keď sa chceme byť šťastní, tak sme mali všetko v tejto relácii. Je smutné, je veselé, tak daj nejakú takú básničku. Takú, ktorú by si si ty predstavoval. Ešte že... neviem, všetko ja. ti nepamátam, mám toho veľmi, ale čo ja mám to také, že ako chutí zem. Dobre, lebo máme aj veľa politických, takže kto chce, ne. si ťa môže nájsť na internete, Jarko no môžem, no áno, jasné. No, no, je... Zavíjel som lyžičku do zeme, že skúsim ako chutí zem. šeli čo za život spojeme a teraz ja tú zem jem. Mnoho má ona chutí, masná je, no i suchá. V nebeskej kuchyni varechou krútil pri jej pečení najlepší kuchár. Pre všetko živé na zemi potravou tá zemie, je. Všetci sme len z nej krmení, je naše vzácne korenie. No je už tá zemička, slzami často solená, v nej, krvavou sa ližička, v nej krvou sa farby lyžička, pričasto je neukropená. Tu mnoho pažravých ľudí si berie z nej veľké sústo, ukrajuje z tej zemskej hrudi, kde bolo hojno, už je pusto. Zachovajme si preto striednosť, keď my z tej zemi jeme. Bo ak sa nám tam minie, aj my sa pominieme. Pekne. Ďakujem <hý> veľmi pekne, že si venoval čas, keď si na dovolenke... A želám tiež ešte veľmi, veľmi veľa úspechov, lebo to robíš všetko zo seba, to, čo robíš. Takže možno sa nevidíme naposledy, nepočujeme naposledy. A Petrovi do Banskej districe želám krásne dni, pretože tiež robí pre to rádio všetko, čo je v jeho najväčších silách. A, a vám všetkým, vážení priatelia, z poslednej relácie s Erikov o živote, teda z poslednej v tomto roku musím sa opraviť, aby to nevyšlo a želám, aby ste mali prekrásny Silvester, aby ste išli do roka plnej sily a skúšajte všetko, čo vám príde do života, keď neskúsiš, nevieš. Dovidenia. Ďakujeme ja, veľmi pekne. Aj, aj, sa, aj z Banskej Bystrice ešte otázka, chceš na záver niečo vážne alebo veselé? No to si Jarko musí povedať. Prosím. Rozlučíme sa hudobne s veselou pesničkou alebo nejakou takou na zamyslenie? Rozlučíme sa s veselou. Nech, nech, sme <laughs> a nech sme veselí. Tak všetko dobré a do počutia. To všetko dobré. dobré, ďakujem pekne. Všetci vravia To je dievča z Takú šťastie Každé ráno pozdraví Všetci vravia To je dievča z Oraví Takú šťastie Každé ráno pozdraví yeah. Urobiť z letnej búrky modrý deň Na Oravu sa jej krásou odídem Urobiť yeah. Svetnej burky modrý deň Na oravu sa jej krácov odíden Máva také vlasy Ako jarné vodopády Dlhé čierne riasy Ústa, ktorým láska radí V očiach sa jej iskrí Keď mi nežné rady dáva Je to hlások bystrý Plinie ako horská riava. Všetci vravia to je dievča Zoravy, takú šťastie, každé ráno pozdraví, všetci v rádia. To je dievča tak takú šťastie, každé ráno pozdraví, vie. Yeah. Urobiť z letnej búrky modrý deň, na oravu za jej krásou odídem, vie. Yeah. Bez tebe modrý Modriče na orafu za jej krásu odídem Na na na na na na na